kertasti kiitän pelaajia taistelivat erinomaisesti. Niin, neljä nolla. Raiteen pakki, neljäs jakso. Kyllä. Maan... päivä. Ilta. Ilta. Ei vielä yö. Ei. Ehkä pahempi kuin viime viikon sunnuntai, jo heti nämä ennakkoa kertoa. <laughs> Mutta kuitenkin neljättä kertaa tänne kokoonnutaan. Kyllä. Tepsiläisittäin... Mun veikkaus valitettavasti yhdeksestä pistestä meni kyllä aika pahasti pöpelikköön, ei se kyllä mullakaan hyvin mennyt. Vi viisi, piste viisi pistettä oli mun veikkaus, kaksi tuli, mutta kaksikin sentään. On ja nähtiin kyllä paras pelissä kuitenkin tällä viikolla tämän... ja se, sen, sen, se tuntuu vieläkin. Ja sen kaveriksi ehkä kaksi kamalempaa sitten taas kamalimmasta päästään ainakin. Kyllä. Mutta tota, tämän viikon jaksossa niin mennään tässä ensiksi perinteiseen tapaan liikaviikkoa läpi, mutta tätä se tp tällä kertaa sinne vähän loppupuolelle. Ja... Sitten välissä niin saatiin ensimmäistä kertaa oikein studiovieras, ja mä juttelin tuon Ilari Isotalon kanssa vähän raamo lukon koska jos Tepsille ei ole hyvin alkanut, niin ei alkaa. Joo, näin vähän luvautiin ennakkoon, ja se on hyvä ottaa sitten sieltä sit mielipiteet, koska sehän lämmittää vähän vähän Tepsilasta, että aina löytyy joku takata. <laughs> Vielä pisteen verran. Niin Tosin peli vähemmän pelanneena, mikä vähän tuossa jännittää jo. No. Mut sitten, sen perään otetaan jälleen yhteys kontta Jussia Jussi ja saadaan updateja. Kyllä, sella on viikonlopuaikaa. aikaa. neuvottelut on ollut aika kuumana, vaikka jokin, tuntuu että ei kukaan tietää onko se lehdetty vai ei mut. Ainaki pikku riittis. No. Niin sen tää puhuu, se on jo... Se on jo, se on jo jotain ja sitte, tota, no niin Jussin, Jussin kanssa vähän seurata, että miten on nämä NHL-miet Euroopassa rymynneet ilme, ilmeisen hyvin. Mutta tota, Suomenkin miehet tullut ja sitten huhujen mukaan, tai mm. ei huhujen vaan ihan vuoden mukaan, on Turkuun tulossa kaksi kovaa, kovaa miestä vielä, joo. kenties jopa tämän viikon aikana. Joo, todennäköisesti varmaan se päätös tulee ihan tällä viikolla, joo. Et... Pallo on pelaajilla, ei, no. ei niinkään. Tepsis, Tepsin puolesta neuvottelut on neuvoteltu. Mutta eipä siinä mitä puhetta. Liikaviikko starttais tiistaina. Ohjelmassa oli kuusi peliä. Kyllä. ja tata, no niin, tu tulokset meni seuraavasti. Blues voitti Kalpan kotonaan 5-2. OPK voitti Pelikanssi jatkoja 3-2 kotonaan. Kyllä. Jokerit hävisi Helsingissä Saipale lukemin 3-4. Lukko kärpäät 1-4. Tappara-JYP 2-3 ja Porin IFK 1-2 meni vierailijoille. Kyllä. IFK kävi hakemassa pisteitä punaisten taistotta, mutta tota noin niin tällä näin nyt, nyt oli sen oli senveratiivis viikko että ehkä parempi pitää silleen tiiviinä että käydään niinku yksittäisiä pelejä tällä vaan ja ehdottomasti Jokerit Saipa. Saipa on kova vierasjoukkue, että se ei jopa en ole huomiotakaan, että Saipa on huomiotakaan, huomeotaakaan että Saipaan tämän kauden tähän saakka paras vierasjoukkue, mutta vastaavasti huonoin kotijoukkue. <tos> joka on hyvin auto ja se riittää sitten kolmanteen sieltä että samantain. historiallisesti nimenomaan kisapuisto on ollut tosi tosi paskamainen vaikka pelata joukkue joukkueelle. No eikä sitten mä rupesin kattelemaan hirveästi, niin kun, että saipais kotonaan sitten just ennakkoon nähden parempi joku ei niin ei se oikeastaan ollut sellaistakaan havaittavissa. Mm. Mutta saipalta niin eri, eri toden täytyy nostaa yksilöistä, niin Ansi Löyhmä on tietysti 2.1 Helsingissä, joker, jokeri verkkoon kaksi YP-maaliin syöttö kolmanteen maaliin ja sitten tota, niin, Jokerit on kiivennyt kuitenkin 3-3 tasoihin vielä kolmannen mutta silti siitä pari minuuttia tasotuksesti niin Olavi Vaukkonen lyönnistä viimeisen naula-arkkuun. on ja... katsoo tositornentatilastojakin, niin kilpellä 15 torjuntaa, Niemessä 32 torjuntaa, niin kyllä se aika paljon pelikuva varmaan kertoo, että kummat päästään pelattu. Oho. Ellei saipa ohi niin perkeleesti. <laughs> niin omaa, Se on taas Niemessä saatu laukauksia varmaan aikaan, mutta no kolme sisää, mutta varmaan olisi. En tiedä, nimen oli hyvä tee-pässäkin vasta silloin, mutta laukaukset oli silloin aika helppo kuitenkin. Kyllä, se te teki alkaan. aika He teki helpoksi. Se teki helloa silloin. Valitettavan helpoksi. Tosin, mutta ei se ota silti Niemiseltä pitää pois. Ei jotain, mutta siis hän, hän torjui todella hyviä varmasti, jos kävivät kulmia näin, niin mm. silloin Tuomas. Mutta kun ei tätä tota peli olisi no, niin mä olen nähnyt, mutta toi kyllä, ollut varmaan ton päivän paras peli. Voisi ollut kiinnostavin nähdä tuo peli. Kyllä. Torstaina mentiin ja mentiin sitten öö, vuoden ensi, kauden ensimmäinen se, täys-seittämän pelin kierros. Blues Kärpat 4-3, IFK Lukko 6-3. HPK oh. TPS 2 Se oli kyllä. No. Oh. Hmm. Ilves pikkasen, tai siis jokerit pikkasen peristyneempänä ottanut Ilves vastaan. Voittoläukausvoiton 3-4 muistaakseni siellä. Esa jo. Lindelä. Joo, ja siellä oli hauska tota noin niin toi Hakameet sä jääkonekuski, sä palatit, Otteri <laughs> Filppu laitat jotain. No, ei, roskanen ei, jää, roskanen ei jää. Ei kelvannu jää, että ukko, ukko oli ajanut, ajanut koneen ja tyhjintänyt jo ja muuta takasin takaisin. Se oli käynyt laittamaan sen auton päälle ja on <laughs> vaimolle saunapää. Ei saatana, mä edun taas töihin. <laughs> <laughs> ikävä. on ikävää, mä en ikinä tule enää tänne, kun Jokerelon peli täälhä palvelu. Kyllä, kyllä. <laughs> Kalpa Essät Kuopiossa päättyi S3-4 jatkoaika voittoon. Sitten peli kans otti kauden ensimmäisen 3.4 tapparas lukemin 6-3. Saipa kaatuu kotona jypille 1-3. Tuossa näkyy ehkä se kotivirraspelun, missä eroit sitten taas, että kärkikamppailut tosi muuten, että no niin ei, vasta ei puristu, riitä kotikentältä sitten Ei, mussekseni Saipa meni tossakin ottelussa, meni 1-0 johtoa, mutta se oli peli pelioikeista aika alkuvaiheessa, mutta joo, Jere polempi on ja 26 minuutin kohdalla ihan alus No ei, no ei mut sanotaan et ei, ei edes puoleen väliä. Toisen eräässä on tehty jo tasotus ja Siin on lähdetty tasatilanteesta kolmantena jyppi Ja Jyppihan sen on sitten kääntänyt voituks ihan täysin On mm. kaks mallia ollu molemmat ihan Kaks mallia oli ihan tekemällä tehty maalajat Siellä jyppi, jyppi on sit Jyppi rupenu aika jäähylemään loppuun kohden että... Siin paikka näköjään tasotus oh, pulli, pulli ulos on jo lopussit Niin on näköjään kääntäny peli viimeistään sit no, Mut tota, Sitten ni niin peli kans Iski aika laaja rintamalla. Kuusi eri maalintekijää, 6-3 voitos. Niin tota, ja näköjään Seikola saanut vihdoinkin Kiekon pörsää. Markus oli ihan hyvät kommentit. Pistetään näin Seikolan kommentit kiekkokierrokset. Kuinoillaan ne. Markus Seikola, avausmaali tällä kaudella ja aika helpottunut tuuletus. No joo, että tota, kyllähän se varmaan sitä kaikki odottaa. Ja... Tämä on jääkiekko. Siinä on viisi, viisi muutakin omaa kenttäpelaajaa pelaajaa plus, plus tota viisi vastustajaa. Niin ei se aina, että jos sä oot viime kaudella tehnyt. Uusi kausi on aina uusi kausi. Totta kai mä itse niitä todotan ja kun niitä ei tuu, niin se... varmaan kaikki näkee, että se vähän vituttaakin. Tota. Mutta hyvä näin. Viime kauden oli vähän vastaava juttu, että Seikolla todettiin halut parempaa parani silloinkin loppuvoida. Nyt on vähän tässä taas ollut EPS-näkökulmasta, että nyt oli Antti, oli ihan sama homma, että IFK vastasi, sama tilanne, ehkä varmaan isoa penapu sellaista, iso mies sellaista, niin kuin vähän Pekka Virtakin sanoi, iso mies ja iso, mikä se oli, bruhjailu, <läsit -näkökulmasta> <läsit -näkökulmasta> mikä kyllä. Tuolta pelipäivältä, niin toinen mikä mulle herätti, niin aika siis mielenkiintoinen tai Blue's Kärpät. Blue's johti pelien 4-0 ja sitten kuitenkin maalin kipesi vielä maaliin päähän, mutta tota selkeästi niin, Blue's Kapteeni Kamilo mietti sen tyhmä taklaus, niin siitä 5 ja näkemiin. Sitten Kärpät iski kyllä tehokkaasti. Tota, en, siis, muistaaksä koska tuommoista, että olisi käytetty noin hyvin, kolme maalia kuitenkin siinä. No, no, ei kyllä, ei varm jo. varmaan missään pelissä, mitä mä olen käynyt ni niin kolme maali on tehty. Ei, muistakin kerran on nyt tehty jossain kohtaa. Se yes. on niin kuin ihan, alku, ihan heti alkuesti ja viime sekunnille toinen. On kyllä, mutta oli ilman Kamilo tota, Jäähy, Ei se ollut mitenkään törkeä, vaikka se selkä tuli, mutta Kamilo on ehkä ihmisenä just tällainen, pelaa tosi loppu. Vähän niin kuin virtalla tehty. Nyt tykkää nyt, nyt, nyt näitä vertauksia koko ajan, että näin mennään. <laughs> niin, niin, tota, äh, tavallaan yritti vaan pelata aivan loppusahka. Ja... Ehkä sitten siinä oli pikkasen ajatus vähän hämärtynyt. Oli, ei ollut niin välttämätön, että oikeastaan olisi ollut viedä sitä takausta loppuun saakka. Mutta kyllä sitä, sitä ennen niin noin rinkisen maaliin, tämä just tämä ykkös- vai kakkoskenttän polussa, niin kyllä se on niin pidättelemätön. Tämä neljäs maali, missä Backlundin otettiin pois maalit niin sekin oli semmoinen oikein golf-heitto sinne, että se miten ilmasta ja Elpovahan se meni Backlundin selän taakse, mutta oli varmaan tosi vaikea tuoda ottaa mitään sellaista. Hmm. Tota, täytyy tässä kohta huomioida, että et mulla käy yllätyksenä tullut kuinka hyvin Plus tosiaan vetänyt. Teemu Rinkinen ja niin, Teemu, Teemu Ramstedt, niin no, kyllä mä nähtiin sunnuntaina Miisekas se pystyy. Valitettavasti. No ei mitään, ei, ei mennä siihen vielä. Nyt sitten <köhö> mennään perjantain pelipäiviin. Perjantaina Jyp voitti Asset 2-1 ja Tampereen paikallis appara otti 4-2 voiton. Tota... Ilves ei vielä sielläkään saanut. Vieras taika auki ei edes kotia kentällä. kentällään metsää siis. Hakametsä ei ole Ilveksen suotuisa paikka. Vaikuttaakseni se niin eri vaihtoehtoja istuvat. On no, ihan eri paikka Onko Onkohan silloin. niille se eri, eri aitiot sitten kun ne pelaa? tappara Tapparan kotiaiti on eri kuin Ilveksen kotiaiti? Niin, ne haluu kuitenkin siel on Tapparan ja Ilveksen pelaajien tuokset vähän erilaiset. Niin, nii. Et enempistä nyt peleihin. Lauantain peleihin Lauantaina nähtiin Jokerit voitti HPK51 Erik Carlsonin siivittämänä Norrystrophy-mies rantautui Suomeen ja pelasi etiin. ja Muista, tähän väliin pakko heti heittämään. Nappasin äh, Veikkaajan esimies Vesa Rantaset. Oli tuli Twitterissä yle pari, pari helvetiä kommenttia tuohon. En nähden Ensiksi tuli, että, että kuulin, että Erik kalson veti pelin jätläkissä upousilla hanskoilla ilman lämmittelyä. Ja oli liikan paras pelaaja heti. <laughs> Mutta toinen on vielä parempi. Et Hanno Virta selvitti, selvitti taktiikkaa pelin alla. Erik Kalsson käyty puolella ja tokasi, oli ole neljään tiennyt mikä on jenkin taktiikka. <tos> <tos> Sikäli kun pelaitiin, mitään tietää, niin ei toi yllätty. <tos> aika hyvä kuitti, kuitti. Osaa vaan pelata. On, se on. jätti kun Suomessa on nähty varmaan ikinä. No ei ainakaan. Jokusi, mistä sen kuulin, niin ei varmaan koskaan tuu mitään noriksen voittaneet eikä minkään monkaan palkiluja. Nelisäs suomalainen. No se on, sekin on aika. Se olisi ollut harvinaistu tähän saakka muutenkin. Mm, nimenomaan. Sitten muihin, muut pelit, niin Kalva voitti kotonaan pelikanssi 4-1. Lukko, kauden ensimmäinen 3-1 voitto. Ja voitto yleensäkin, plussia vastaan lukemin 3-2. Joo, oli plussin viikon ainut tappio ja sekin lukous. <laughs> Pidi ottaa, antaa sit tilastotappio sit sinne, minne se eniten kaipas. Nimenomaan. Ja sitten TPS luet IFK jatkoajalla hienon pelin jälkeen. Oli. Ja suuri syyllinen mun tämän hetkis olot. Vielä pukkaa pukka jälkeen? Aina, on jälkeen. Minulla on pakko vetää kiivoa päässä. Luukko tosiaan kaipasi kipeästi voittoa ja sen se myös sai. No, niin... Ei siinä mitään. Se tuli, tuli tarpeeseen on onneksi on, on, vielä pisteen perässä. Se sai kuitenkin kaksi pistettä napattua siitä. Mutta et... mut, no, niin kyllä sen huomasin, kuinka helpottava se voitto oli Teksillä. Se... Siis yleensä se oli ihan todella hyviä, onkin muista. milloin viimeksi oli sulu noin hyvä peli. Mm. Itselläkin kävi semmonen ei mä ite olin siellä F katsomaan yläpäässä Govanerran koiralla. Joutuisin vähän nousemaan, kun oli se seisomaan paikalla, niin löin vahingossa sen katto luopua sinne sisään. <laughs> Oletko harrastanut kuliganismia vai? Ihan mä, mä pystyn Vandalismia? Olen vahingossa. Mä yritin laittaa sitä, mutta sit, otan, niin järjestys myös tuli sanomaan, että ei sun tarvi. <laughs> Sut on <ähti. laughs> Anto kuitenkin vielä katsoa se jatkoen Joo, no en mä tiedä, olis Tepsilläkin seko Krapula sunnuntaina, koska Blue TPS 5.2... No, niin joo, sä oli vähän niinku sä ennakoit viime viikolla, et ei kahta hyvää peliä tule. Ei, mä olin valitettavasti ollut oikee siitä, että... Äh, niin, ja Blues on ollut tosi vahva alkukaudesta, no, sarja kakkonen tällä hetkellä, niin tota... En, silti odottanut parempaa. parempaa. Parempaa kyllä, mutta... No, ei se mitään, siihen mennään hetken kuluttua. Tota, no niin, kerrotaan nopeasti taulukko. Kolmen liiga viikon jälkeen ykkösnä Jyp, 7 ottelu 19 pistettä Kakkosena Blues, 18 pistettä Sitten on Saipa ja IFK 15 pisteessä Viidentänä Kalpa, 13 pistettä Kuidentänä HPK, 12 pistet Sitten mennään säällisijoituksille Seitsemäntenä Asset, 11 pistettä kahdeksantena Tappara, 10 pistet Jokerit nousi voiton myötä sijalle yhdeksän no on pelannut vasta kuusi peliä, vähiten pelejä muuten Kärppien ohella ja 8 pistettä. Ilves ottanut pisteen per peli, eli 10.7. pisteellä ja peli kanssa samoissa lukemismuutotilannon, niin siellä 11 kuitenkin kärpät. 6 pistettä, 6 peliä, 12. Siellä 13. Vitti. Siellä 13. TPS 8 peliä 5 pistettä ja viimeisenä pukko, 7 peliä 4 pistettä. Kyllä tätä tilastoja niin tässä nopeasti kerrotaan niin maalivahti ja ylivoimainen ykkönen tällä hetkellä on tää on ylivoimainen ylivoimainen mutta monen kuitenkin siis aika kova lukema 20 prosentteissa niin tuumas tarkki 94,53 se on aika aika kova prosentti on ja Sien molemmat maalivaarit Ranta ja Järvenpää niin Ranta 93 94 ei paljon jää siitä ja Järvenpää on siellä 5.92-73. Että... Ja kyllä se on sarjalla aika hyvin korreloitunut, sikäli että kolmannana Blues Riggsman 9.320 ja sitten Nieminen, Nieminen saipas neljäntenä. Niin... Joo, kyllä se siis aina tässä vaiheessa, että kun ei on niin vähän pelejä, niin totta kai se rupeaa korreloimaan mm. enemmän. Sitten kun nyt pelejä tulee enemmän, niin joka joukkueella voi tulla kirja käydä kitot, työ, vuodessa tämmöisiä. Mm. Siellä sitten kun... Sitten, sitten on, sit on tietysti aina näitä, kun kakkosmalivari 10 tottelua, niin ne pelaa sopivasti just ne voitokkaat tai vähän maalset, niin sen maalivasti voi olla hyvä vaikka lufossa tällä hetkellä. Niin, tai sitten sit toinen esimerkki, niin kuin ja Tengeri, maalien keskerä ehkä tosi rumaa, kun se on vaihdettu kaksi kertaa sitten. vaihdettiin kerran pois, kun se oli liimi neljä maaliin ensimmäisen. HPK-pelissä. Ja teko Ensin Jokerin pelissä, nyt sitten tuli hpk k Ei se vaihdettu siihen. niittymä meni niin varmaan kanssa perseille, kun se vaihdettiin plus pelissä joka enää jälkeen tai pois. Kolmalla Piste johtaa Teemo Ramstedt 15 pisteellä maalipörssissä. No, yllättäen tutkapari Teemo Rinkinen 8 maalia siinä heti. No, mutta tepsin Brian Wilson kuitenkin. Niin kuusi peliä, kuusi maalia. Vilsiin putki sen kun jatkui siinä vaan. harvoja hyviä asioita mun mielestä. On, ses. Mirsin putki jatkuu. Mä kaveri IF-koottelussa sanoin, että Brusselekin pääsisit oikein malleen, kun Siitäkin mun puolesta tässä alkaa se vaan 10-15, on Mutta se meni samanteen katkiin. Mä oon ei luovuta vielä. Sitten ehkä tämmönen aika yllätys nimi johtaa puolustajan Kristi Kristian näkyvä jypistä 8. Poika sanoi ison roolin, kyllä, kun vatanen ja nämä kumppanit on lähtenyt sieltä. On, oon jo näkyvä. Tota noin. Niin. Varmaan hirveän aliarvostettu. Sen näkee aina näissä liikaperässä hommallissa. Toi olisi todella hyvä hankinta heti alkuun mm. vaan. Kerran. Tekee pisteet tasaisesti ja pääsee pelaamaan. Tuli vähän viime kaudella sille niin aina siihen pelaamaan, että koko tekemään pisteitä. Lö Jupissa näköjään löydetty miehistä sellaisia, mitä ne kaipaa sitten. Mm. Näkyvä selkeästi ollut. Yleensä keski niin no ei se nyt yllätä, että jokerit. Jokerilla 10 000 keskiarvo kuitenkin, kotipelejä ei kauhean monta ollut. Joo, mutta tosiaan se on se saipa peli on yli 12 tonnia. Toikin on lähemmän 11 tonnia kuitenkin, 17 mm. Mutta sekin yllättää tavallaan, että, että sit taas niinku huomaa, että huomaa suhteelta hallien kokoihin. Niin, Tepsisi on oma yleisökeskiarvoa, no, IFK peli pelasti paljon, mutta yleisökeskiarvoa on perässä 140. 100, 141 tämän mukaan. 141 ja, tai siis 142,3 henkilöä. <hä> tarkka lukema. <hä> Joo, <hä> mutta kuitenkin, eli mikä siis on pyöristänyt, että TEPSin keskiarvo on 5359, eli 5500 on TEPSin yleisön tavoite, niin kuitenkin sieltä neljä. Siinä on IFK toisena 6700 pyöreästi ja sitten taas semmonen 5000, karva alle 6000, sitten taas kärpillä kolmantena. Niin hmm. tota, niin, niin niin, mutta ilmeisesti kalpa on kärsinyt, aika pahasti, yleensä 3500 kuitenkin, vaan aika helvetin kova joukkue sielläkin. Ja siellä on ilmeisesti nyt jo mitä Kimmo Kapani sanoi, haasteellut, että on 60 tonnin budjetista tappio jo nyt. Nyt jo. Mikä tota, no, niin ei tietenkään ole hyvä asia, että saa katsoa, minusta kalparesurssitkin resurssitkin näitä halun meihin esimerkiksi ottaa. Että onko se, niin, se on aika kova riski sitten jo siinä kohtaa, kenties. Joo. Ja niin kuin mä silloin viime jaksossa sanoin, niin jypinkin jypinki lukemat eivät on ollut kauhean kovia, ne on sen lukon taso niin kuin sanoin silloin. Et... Joo, ne on siinä, ne... siinä peräkkäin. Jyppi 11, mitä vähän alla 4000 ja 3800 lukolla. Niin, no vaikea Jy Jyväskyllä mikään minkään kaikkein suurin hallin eikä oo Suomen suurin kylä. Niin... Ei, mutta Suomen mestari kuitenkin. Niin ja sit nimenomaan tälläkin sarjakärjassa ne niin on se vähän, to on yhdestoista sijaa vasta. Sanoin, kiinnostaa se. Ei näköjään tarpeeksi. Tätä... Tätä par parantamisen varaa on. Joo. Mutta tota noin niin. Se oli siinä, siinä nopea kertaus liikaviikosta ja tähän väliin niin tosiaan tuossa aikaisemmin päivällä juttelin Raaman lukosta Ilarjan Isotalan kanssa. Mennään kuuntelemaan mitä Ilarilla oli kerrottavaa. Tällä viikolla Raiteimassa pakissa saatiin oikein vieraita Meillä on täällä meidän hienossa stu huipputeknisessä studiossa on vieraana Ilari Isotalo, jatkoaika.comin raaman toimituksesta. Tervetuloa raiteempa pakki. Kiitos, kiitos. Tähän alkuun pitää sanoa heti aluksi, että tämä on paras podcast, missä ikinä ollut. Olen aivan Aivan, mutta ei, ei, ei mainita sitä, että paras tähän mennessä. Että suuri kunnia päästä mukaan. Kiitoksia, kiitos. Otamme ota vilvittömän vilpit, onnellisesti vastaan positiivisen palauteen. <tosti> mutta tota, ei mitään mennä pitemmittä puetta suoraan asiaan. Siis, eli, ei nyt voi sanoa, että täällä Turussakaan kausissa on mitenkään kovin mairitelle, mutta tota, ei, ei se kyllä kauhean, tai, tai siis ehkä hyvän pykälää huonommin alkanut tuolla, niin kuin mä tykkään kutsua Rauman serkuilla, eli Rauman Lukolla. eli Rista Duhva tuli kovin odotuksi Raamalle ja silti perää pitää tällä hetkellä. Mikä niin näin, näin päällimmäisen puolen, niin mitä se on että tässä Lukon on mennyt pieleen? No, on ehkä hyvä mun mielestä kerrota vähän lähtökohtia tavallaan kauteen, että et, et. musta tuntuu, että traumaalla on yleensä semmoinen trendi vähän, että joka kausi jätetään joku osa persille, joku osa-alue jätetään <laughs> niinku joukkueen kasaamisessa persille ja, ja tänä vuonna se oli, oli ehkä se hyökkäys pelaaminen, että mä en tiedä, vähän semmoinen fiilis on jäänyt, että joukkueen rakentaminen suotti liikaa siihen, että okei, nyt meillä on liikan paras maali Nyt meillä on Risto meillä on niinku, nämä kaksi alueet on kunnossa. Mm. Eli valmennus ja niin, maalivatin väliin. Niin niin ja niin. niin, sit luotettiin vähän, että joo, että siellä Jani Asut ja kumppani selkeästi rooli. Juani kasvaa täällä yhtäkkiä tämmönen peliä tekevä sentteri ja onnekielässä tämmönen Steve Stanklesmaninen kylmä pelinviljän eli, maalin tekijä. Eli, eli vähän niin kuin ois vähän sama tyyppi, äh, mitä katso viime kauden tapparaa, että se on liikaa niin, niin kuin toivotaan ja toivotaan hankintaa tai semmoista niin kuin, että to, to, joo. toivottiin ehkä, niin kuin, että, jotkut, että sitä kasvua tulee, mutta se ei mitään niin varmuuta osiä kuitenkin. Joo, ja aika paljon, aika paljon kysymysmerkkiä hyökkäyspelissä oli. Ja se on tavallaan sitten. MUS tuntuu, että se on nyt heijastunut aika vahvasti joukkueen pelaamiseen. Että se on aika pelottavaa, kuinka heikkoja esimerkiksi joukkueen puolustuspeli on ollut viime peleissä. Et tuntuu, että se se epävarmuus on niinku levinnyt, levinnyt tasollisesti kuin joukkojen tekemiseen. Se Sellainen si lumipalloefekti Niin, aivan. Okei, okay. siis se, mikä, mikä Duhvan varsinkin on muistetaan, että sehän niinku se puolustus oli niin jumalattoman tiukka. Ja sit se, että, mutta onks se, onks se, onko Kristo oppinut uusiin temppuisiin? Onko se Lukon pelaaminen ollut sitä perinteistä Duhvaa, että et kiekko riistoo kovaa paine ja painetaan aina tilaisuuden tulla? Vai onko Nyt on vähän vaikea sanoa, kun musta tuntuu, että koska se on piru vaateopelitapa. Mm. Ja sitten kun sä saat se yhden askeleen jäljessä, niin se hajoaa joku korttitalo. <laughs> et, et jotenkin tuntuu, että nyt, nyt se pelitapa on ollut tota, tosi sekaisin. Ja se on esimerkiksi huomannut joukkojen pelin, pelin avautusta, että et lukko menettää ihan käsittämättömät määrät kiekkoja omalla alueella. Se on taas johtanut siihen, että jäätä, jäätävistä jäätä. mm. Että Se on ehkä semmoisia. Semmosia osa-alueita, mitkä on nyt näin kauden alussa ollut yllättävän heikolla kantiumilla, kun miettii, että se, se piti olla kuitenkin se vahvin vahvi lenkki. Onko se niin peli, pelikurillinen ongelma? Onko se niin tarpeisi kuriolla se puolustaminen vai että siis pysyykö ne siinä lestissään vai mitä se näkisin? No kyllä minä näkin, että se on enemmän semmoinen henkinen juttu, että siellä mailla tärisi aika monella. Ja, ja se on ehkä enemmän semmos.. Siellä on aika merikoisia kaveria, Esimerkiksi Kaudella on hyvä esimerkki siitä. Että, että, Tekisi mieli sanoa, että siinä on uusi Richard Lindner raumalukavari. <laughs> niin, Lindner, ei siellä Hyvin flegmaattisen oloinen kaveri. Okei. Okay. Nyt oli kuiten, kuitenkin vissiin kalpeliin tehoja aikaisemmin. Joo, ja Siit sehän on seuraavaksi kulta, kultaputta päässä. Et, <laughs> se on seitsemäsyöttöpistettä. Se mielenkiintoinen, on mielenkiintoinen näissä, tilanne. Jos yksilötasolla ajatellaan niin yks näiden Lupon siis ykköshankintahan kirkkaasti ph jälkeen, tai sehdottomasti jo. Ykkösentteri Justin Asevedo, niin sitä, mm. se pelinumero on sama kuin Perttu Lindgrenillä, mutta ei taida ihan saman sama tason pelimessua kyseessä kuitenkaan. Vai. Vaikea, vaikea sanoa vielä. Se on ehkä aika usein, kun mietitään näitä Pohjois-Amerikan senttereitä, mm. senttereitä, niin kun me tulee tänne Eurooppaan, niin kyllä se menee tosi pitkän niin kuin sopeutua. Mulla ei tule heti meillä ainakaan ketään semmoista Pohjois-Amerikan vakiokentteriä, joka olisi tullut saman niin tien ja saman tien alkanut tulostua. Siinä huomaa vielä, että se peruspelin ajattelu tai peliavauksen ajattelu on hmm. vieläkin silleen pienestä kaukolosta, pieneen kaukolostoimisessa, että se on kuitenkin aika valtava ero. Mä, en mä vielä, vielä lähtisi kuitenkaan pommittamaan tätä miestä pois niin Rauman rajolta, että et lähes menee vaan. että nyt kyllä mä oon huomannut, ehkä, että siinä on pientä parannemista päin joo, kuitenkin. Joo, et. kuitenkin ettei ihan, ihan niin mm. jengoilla se homma ollut hänelläkään. Mutta toinen on hyvä pointti, jota nyt kun ollaan miettimään, niin mä alan, heti tuli meille, että Erik Perrin olisi tämmöinen. Mä muistan, että Perrin kävi kuitenkin silloin, Muistat, oliko jokereihin vai ässiin, kun se ensimmäisen kerran hankittiin, mutta ei sielläkään heti lähtenyt kulkemaan, mm. kyllä se vaati, vaati hetki aikaa. Ja meidän tässä on vika että nyt on korilokki. No korri, korri, korri, niin korri, loistava esimerkki, niin, esim. niin tota, nyt se on pelannut laitaa pari peliä, koska mm. se ei pysty siihen, siihen huomaamaan, että se eurooppalainen sentteripeli on sillä hankalaa, että se, se ei niin kuin ole siellä ensimmäisenä puolustuksen apuna, missä sen pitäisi olla. Ja sitten silloin se, se liikkeen kanssa on pahasti ongelmia, mutta, että, mutta se on se iso kaukalo tehtää mm. se heti. Että... Ja puhuisme ihan läpipäähän, että... Hodgsman keksittiin, hänkin keksittiin sentteri kuitenkin? Joo, Joshua Niin, niin Hänkin aloitti viime kohdalla tosi vaikeasti. Siinä meni pitkään ennen kuin hän sitten keväällä se oli liian parhaimpi jatkaja. Mut, joo, mutta siinä oli aluskaan selkeästi, selkeästi että mihin suuntaan että tämä homma nyt lähtee pieniä kysymysmerkkejä. Se on, se on totta kyllä, että tosi Hodgsmann olla vähän se, mitä mä käsitin, että poika on ollut ikinä elämässä. Se oli Lähte. Se tai nurin jotain semmoista puhumista, mutta totta kai yks yksilötason ongelmia joo. on. On nämäkin, mutta tota... mut ehkä. Asi -viido, asi Viido tai Ase Verva, mitä nyt lausutaan, avokado, <laughs> niin se on ehkä enemmän. Mä näkisin, että se on vahva sentteri. että se on, hoitaa, se on aika tunnollinen pelaaja, mitä mä oon kuullut raportteja Sensenin suunnasta. Kysyn selkeästi potentiaalia. Se, se ei ole sellainen enemmän joka että se on ehkä enemmän se, että se ehkä se, se, on se, ei ole se suurin vahvuus kuitenkaan. Mm -hmm. Et se on se on erinomainen pelinkäsitys ja löytää hyvin syöttöjä varsinkin ylivoimalla, kun saa pääsee vähän paremmin tähän ison kaukon toimintaan mukaan, mutta mut se ei ole semmonen, jos vieritään vaikka nyt jotain Chris Beatsi, joka oli tajuttoman hidas ja <tos> kankea, mutta se tuli aina sen kiekon kanssa sieltä omasta päästään ja kyllä se nyt aika hyvin sai kuitenkin kuulettua se hyökkäyspäätö. Että se olisi semmonen. otanko semmonen kaveri, joka rakastaa sitä kiekkoa koko ajan. Siinä on selkeästi semmoinen ero. Totta kai nyt, sit, nyt, nyt, nyt tässä maanateiltana kun ollaan, niin tarkoittaa, että tässä näin tällä viikolla rantautuu nyt niin nämä väsyneet vitsit tuolla levistä juutinramman lukko. No eli tulee kak kakkosmaalehti Nilsen, niin velipoika Frans tulee NHLstä tuo mukana, onko se Philip Larsen puolustaja ja Michael Böttger. Aivan perun nopeajalkainen hyökkäjä. Niin tota, mitä he tuo? Tämä luku on, luku on, on, on heistä niin kuin. että he, he niin pystyvät tällä malpanoksella nostamaan lukkoa ylöspäin heti, heti kättelys? No kyllä mä uskon ainakin, että aika, aika nopeasti varmasti tuloksia tulee. Et, et mun mielestä toi Vesaranta nyt viittasi aika hyvin, että et, et Franz Nielsen on NHL parhaiten pilotettu salaisuus. Et, et siinä on käsittämätön potentiaalia, eikö ja. lähes 60 pisteen kau, kausi on vetänyt. Et, se on mielenkiintoista. Joku itse asiassa vaan paikka tekstarinpastalle heitti, että miksi luu hankivaa tämmöisiä tanskalaisia. Se on parempiakin tarjolla. Kyllä mä odotan aika paljon tätä kolmikolta. Tää tekstari lähetän kaveriin selkeästikään katsonut 2010 se avaus avausen. Mä kyllä, että se oli vatana muistaa aikaa Frans News. Joo, sit voisi kysellä vähän, minkä minkälainen kaveri tää on, mutta kannattaa pitää putket kiinni, kun se tulee. Se on ihan hyvä nyt, että kaverithan tuli nyt tässä viikonlopu aikana ja lukko pelaa seuraankervassa torstaina, että siinä onkin heti torstaina peli, lauantaina peli, sunnuntaina peli ja tiistaina peli. Joo. Siinä on aika monen putki, että siinä heti, se heti pe pe sisään. Pelaamalla kuntoon. Joo, joo, mutta se on myös mielenkiintoista, että, että miten, miten nämä tanskalaiset nämä samaan ketjuun, vai sekoitetaanko tämä paketti, koska siinä on kuitenkin aina, että ne voisi jossain vois lähteä menemään. Tai takas, takas Pohjois-Amerikka. Miten lukko oli, että tunnetaan, on, että niin hyökkästään sitä hyvin ketju lukitun, siis tasaavia? No siinä plus pelissä oli ihan hyviä elementtejä, mutta en mä sanoisi vielä, että olisi mitään selkeitä. Että olisi mielenkiintoinen, nähdä, miten Azevedo pelaavat esimerkiksi Pötkerin kanssa, mm. Niin on kuitenkin yhteistä pelihistoriaa ta takana Pohjois-Amerikan sarjoista. niin se voi olla esimerkiksi yksi mielenkiintoinen kokeilu. Mm. Tai sitten, että laitetaan Nils ja Pötker samaa. Joo, ja nyt, nyt huomasit, että, että Lauri Tuukosen tuntui piristävän kanssa hyökkäyksen. Joo, että se oli aika. Se blues-voitto niin kiteytyi aika hyvin henkilöä nimeltä Lauri Tukonen, että, että Se on jännä, että kroon, ilmeisesti kaverilla on krooni, saa selkävaivoja ja silti nappas kuva joukkoinen niin se selkän että, että se Niin on. kertooko se enemmän lukosta vai Tukoista, niin se on hyvä kysymys. Niin, niin, mutta se on sellainen pelaaja, minkä arvoa ehkä ei, ei pisteestä kuitenkin näe vaikka tekikin voittomaaliin. Mm. Tuntuu, että se on ihan valtavasti sinne kentäälle sitä asennetta, että se tavallaan väkisinkin tarvitti sen muihin. Että, mutta on se tehty, siis viime kausinkin kupeilla on nyt se eri esimerkiksi Lauri Tukonen siellä ykköskentässä, onko se Janne Keränen tai esimerkiksi Bertrand, joka on kyllä siis, taitava väkkärä, mutta ei se kannattaa kääntyy. Mutta tota, tuossa ennen kauden alkuun, niin <tosivistun> me ohi, ohi menin ja siitä huikkasit, <tosivistun> et, että et, et, et, olet eri, eri myötä kanssani lukon sijoitus Mä luotin Lukon sijalle kahdeksan. Mä en muista, mitä, mitä Aisa ja niin Miika laittoi tässä kohtaa, mutta se on taisi olla vielä alempana. Joo, siellä. Se, siellä on että siellä on yksitoista. Niin, se, totta yksitoista, joo, joo. joo. Se meni ja jäi on tuota, no niin. Mitkä sulla oli joudutuksia ennen kauden alkua lukkoa kohtaa? Taas että mä en ollut sijoituksena, mä aika lähellä, että muista 6 vai 8, muista realismia. Mutta ne, mä olin ehkä perusteluiden kanssa, eri <laughs> mieltä, että et, Chris Beats, vaikka hieno hyökkäjä olikin, ja alkusyksestä oli kova, niin keväällähän se oli ihan turisti. se oli ihan turisti. Päästi, kyllä mä veikkaan, että Lukko päästi Bomberspackin ja Beatsin ihan niin kuin muille teille ja samoin Lindnerin, koska se oli semmoinen kolmikko, mikä ei missään nimessä sovi, sovi tähän, varsinkaan Duffan pelityyliin. Ei, siellä semmoinen. tuli vähän semmoinen signaali tuli kauden aikana vuoreltakin, että et, et, et mä en ole kokonut tätä joukkuetta, että täällä on pelaajia, joista, Joo. jotka ei sovi tähän meidän pelityyliin tai taisteluaan pelityyliin. Ja mä veikkaan, että so, tarkoitti suoraan sillä Lindneriä, että se oli aika räikeä esimerkki semmoista. Aika fleikumaattisuudesta. Siinä kyllä kaverin taso, taso putosi aika mielettömästi, joo. sehän pelasi edellisessä saipassa tosi hyvin. Pisteitä hän teki hyvin, mutta, mutta, mutta se kunnioitusta viisikkopeliin niin oli ihan olematon. Okay. Et se, mä en tiedä, onko se kaveri sanonut haastattelussa, että kiekko suhtautuu vähän kevyemmin, että se on enää harrastus, että sillä on omia bisneksia, mitä se hän hoitaa. Tämmöistä sinne mä oon kuullut. Mutta, joo, niin, joo. Se oli sikäli outoa, että se kuitenkin veti saipassa alkukauden mm. ihan vihkoa, että mm. lukko, lukko tuli ensimmäisenä. Oli se valtava potentiaali. Jörn menin, oli sellainen pelaaja, ketä Lukka selkeästi halusi pitää ja se oli semmonen selkeä vahvistus varsinkin keväällä, että okei se oli vaihteleva runkosarja sitten, mutta keväällähän se oli koko paras hyökkäjä, periaatteessa paras pelaaja, et se oli ehkä ainoa sellainen pelaaja, kenen teho ja Perttu Lindgrenin ohella lukka ja sitten silleen hyökkäys pääsi kaipamaan, tuota noin, sitten <köhön> semmoinen pointti, mikä, minkä, tota, minkä itse heitti siinä, siinä ennakossa oli tämä, että mä pohdin tätä ää, Risto Duhvaa, so, Tonne lukkoon, koska se lukko on siis oikeasti tunnetusti ollut aika puuhastelua, siis rahaa on Joo. ollut ihan, ihan mielettömästi mistä niinku edelleen tämä lukkohan perusti RTK, niin sieltä, Joo. sieltä Joo. On tästä konserniavustusta. Mutta, tota, joka tapauksessa on järjettömän fiksu systeemi, no. noin pienelle kaupungille, mutta tota, no, niin joka tapauksessa siellä tuntuu, että se, se politiikka on ollut, että, että pitkäjänteisiin jos hiitee, jos sulla ongelma, heitää vähän rahaa siihen, niin, jos, jos sillä menisi. Et, et, et, Mä ajattelin, että Dufan myötä tulee se, tulee se pitkäjänteisyys, mutta tämän, niin ehkä se... Mä en ole ihan varma, että... että tai että on, onks, siis, tämä, tämä että mun teoria on että, että Lukossa niin tämä kulttuuri muuttuu nyt, kun Risto tulee taloon. Niin mitä, mitä, sä, mitä sä oot mietiteltä, millaisia viestejä, joissa sä kuullut, että, että onko se kulttuuri muuttunut ja kuinka paljon? Että... Turhan tykkäisi pitää näitä sulkeesi, aika paljon. Siellä, <laughs> no siitä se on ainakin puurutettu. Oli, että siellä saa niinku puurutettua sen peliä. Moni pelaajat kun Duf, tota, tota, tota, tota, toi, Urama vaihtuu vuodesta, niin... Moni pelaaja sanoi, että, että työn määrä on vähentynyt, mutta se sisältö on parantunut. Mm. Ja nyt on Moni pelaaja on nyt sanonut du, Duffasta, että se on inhimillinen, inhimillinen valmentaja. <tos> että se on aika mielenkiintoisia kommentteja. Mä näkisin ehkä kuitenkin, että, että, että se on aika hyvä hankinto lukon että Se tuo sellaista tiettyä jämäkkyyttä siihen, että, että joku sano aika hauskasti, että että ensimmäistä kertaa, siellä on seuraajastakin ollut ihmeessä, että ensimmäistä kertaa onko historia syksyllä pelaajobudjettia vielä tässä vaiheessa ylitetty. <laughs> siinä on oikeesti vielä varaa siinä pelaajobudjetissa ollut kauden alussa. Näin, että, että se oli sikäli, vielä... sikäli hyvin, hyvin passautunut sinne, niin kun nää mm -hmm. Ahnholminkin tuli vapaaksi. Jotenkin se oli mun mielestä no, to, sanotaan, että et, et hankittiin vaan tanskalaisiin, niin mun mielestä aika, niin. A, aika hauskaa sikäli, että se kuvastaisi tota, tätä... Niin kuin, Risto Tuffa ajattelu, ajatteluita, ei niitä suurimpia tähtiä tarvii hankkia aivan, sinne aivan. Mutta aina on mitä sellaista tähtihankeitä, mitä se koskaan tehnyt on nimenomaan tähtihankin no, tähtihankintoja tähtihankinto, mutta Antti Pilström ja Jussi matkana mm -hmm, silloin. Joo. Mut se on kuvasti aika hyvin kauden alkuun, että et paljon harjoituspeliä käy paljon puhuttiin ja nyt tarvitaan sitä tulivoimaa sinne. Mm. Ennen suutta hankki Petri Koskin, Ei tämmöinen saipa alempien ketjua hyökkäällä <laughs> <ja laughs> sinne maalivoimalle. Se oli ehkä myös yksi alkukauden ongelma. että tuntui selkeästi, että. Pelaajat ei oo semmosia mitkä sopii sen Duffen pala tätä, tätä mä mietin sen ennen kauden alkuun, että, niin että mikä, mikä sikäli... Että mun... Mietitään joku Eero-elo esimerkki, niin, hyvä siis. esimerkki siitä. Mun, mun silmäteräni niin mikä tykkää viittua, mutta tota, <hihö> kuitenkin. Puhutaan ihan vähän totta kai Joo. se on nyt ihan selvä, kun mä aattelin tässä näin, niin se Joo, tulee jo. esille. Mut... <hys> mut, mut, se on aika kuvaavaa, että Lukko pelasi kauniin ensimmäisestä peliästä, lähes kaikki pelit kolmeella ketjulla. Okei. Siellä neloskenttuketeltuilla on ihan hajavaihtoja. Se kuvaa aika hyvin, että et siellä esimerkiksi Filip että ja Justin Asevedo veti YV ja AV. Se on sellainen asia, mikä kuormittaa aika pahastut Onko se mun mielestä pakoson elemäratkaisu ollut vai ristalle sopivaa materiaali neljän vai Niin ilmeisesti luotto löydystä tarpeeksi näihin neloskesijannuisiin, että siellä on eroeloja ja Jerellä on veikka nyt on aika viipasimella, kun nämä tanskalaiset saavat apua. Minkälaisissa elokompanoissa näet, että jotkut haluavat pelata sitä tippu pois? No, totta kai, hyvin niin vie paikkakuniset poikia. Mutta se on mielenkiintoista puolustukset, että kuka sieltä tippuu. Koska siellä on Jesse Virtanen, niin minusta tämä on hyvin. Nuori Pakki, Raumalainen, joka on nyt noussut ensimmäistä kertaa niin kunnolla puolustamaan Onko se ja... niinku Honkoheimon jälkeen edellinen tai seuraava Raumalainen, mikä sinne nousee? <tuhu> Taitaa olla sillä pysy pysyvästi. Siinä niinku, on muista hullua käynyt paljon Joo, Siellä, siis siellä on Nurmut, muut lähtivät alun perin Joo, niin vastannut. Minun, minun suuri suosittu pelaajani. Joo, niin. joo. <laughs> joo, mutta se on joo. Et, et uskalletaanko esimerkiksi Matt Generous heittää katsomalla? Vai vaikuttaako se jenki, jenki, passi siinä, et, niin, niin, että, niin, että halutaan, että... Niin, että ulkomaalaisuavistutta niin, ei voi pop, pop, niin, parissa istua. Niin, istuttaa. Niin, aivan. Mä kyllä veikkaan, että kyl, kyl, kyl Risto on sellainen jätkä, jos se kokee, niin se lähtee ensimmäisenä hiuksistaan Niin, no luulis päättää, että Sinne niin, on passia katsella. Niin, kyllä se, jos peli niin peliesitysten mukaan, niin se on sitten se Generous, kuka kuka tällä hetkellä olisi eniten liipasimella. Miten, miten siis Petri Vehane, siis suuri, mm. suuri, suuri sankari palaa kotiin, on, on, onko Pete ollut sen heikutuksen arvoinen? No, en nyt tuomitsis, mutta ei se mitään suuria, suuria otteita vielä ole esittänyt. Ehkä että, että... se ei ollut sellainen, kuitenkaan joka pelissä sellainen mollar, mikä tarjoaa maiksen poika. Niin, on, on siellä se mennyt jonkun verran semmoisia suhtihelppojakin no, se. Tavallaan en mä lähtis ostaa syyttämään tai mä lähtis sieltä hakeesta ratkaisuja näihin tappioihin, mutta mut, mut, mut eihän nyt ole ollut loistavakaan. Niin. Silloin, sillä kaudella, kun Vehanen lähti sinne niin silloinhan tuntui että Vehanen tori voittoja Lukolle niin monta putkia. Mutta sillä, silläkin syksynä huomas, oli paljon sellaisia pelejä, että Lukko palasi huonosti. huomosti. Mut Petri Vehanen tylin seisoi päällään siihen maalilla Otti otti paljon mm. yksin voittoja. Niin niitä, niitä, niitä voittoja ei ole vielä ainakaan näkynyt. Kyllä mä uskon, sielt, sielt, sielt että sieltä tulee. Toki maalivahtiakin jää aika helveti yksi, jos puolustus Aiva, on, on kuraa. Sen, sen on nyt tässä Tepsin peleissä tällä kaudella. Ja... Monen munkin joukkue otteessa, että jos Molar jätetään yksin, jos tulee kolmalla nohda vastaan, niin sekin ei ole kohtainen. Varsinkin nykyajan liigassa, niin se tulivoimaa löytyy hyvin eri joukkueelta. Että... ja puhtaasti sitä miettii, mutta se on ihan hauska, että siellä olisi taustalla tämä Simon Nielsen, joka syrjäytti viime keväänä Mika että, että Se tuo asemmasti tiettyä, tiettyä painetta ja vh peli varmaan, että se on ihan terve tilanne. Siellä... Siellä Kankkos kuitenkin... Veska uskaltaa heittää maalia. Nielsen, se Veska, joka torjutan. Tämän... Kluuspeliinkin. Niin, niin siellä oli kuitenkin mitattava kaveri. Joo, joo. On, on, siellä, on siellä taustana. Se on totta kai nykyään se on sitä enemmästä tandempeliä tuosta ollut suosittu. Niin se, totta kai ei se, ei, se, ei se varmaan se yhden peskarin malli aika nähti. Joo, se on ei, se, Sitä ei muuta kuin kälkärit no, Aivan Aivan on mieltä. Se on, <laughs> <laughs> <Se> on jo <johdottu. laughs> Saatakin Suomalle peskarin osuus. <laughs> se on, on mielenkiintoista nähdä, että et jos nyt Niils alkaa pelata tosiaan hyvin, ottaa voittoja. Niin onko petri Niin onko rohkeutta sitten pelottaa tätä kuumaa? viime kevään pitkään mentiin silleen, että Noro pelutettiin väkisen väkisin ja tuli mm. tapiota ja aina kun Nielsen pelasi, pelasi pirun hyvin. Et onko nyt, jos, jos tulee samallaen tilanne, jos siis tämä ei aika, aika spekulaatiota. Mm. jos tulee tämmöinen tilanne, niin onko sit rohkeutta heittää <laughs> heittää Nielsen me... aikamoinen pää, niin muinen päin, ottaa, ottaa, ottaa nyt tähän Kyllä, syrjatti eikä Norvassa ja sitten lähti tuommoinen Petri Vehanen. Joo, joo. Tämä, Tämä on mainio pointti kyllä, että kotikaupungin sankari Nei, siitä ja penkki Ei se on oh, niin käynytkin totta se, Aivan. Ei se mitenkään, eikä se saakaan nimestä kiinni olla, mikä mm. siellä parhaat pelaa. Mm. Mut se tosta, tosta organisaatiosta tuli vielä mieleen semmonen, että <köhön> et, et, ä, Duva ei ole kuitenkaan tämmönen persoona, joka niinku, siis se, se, se, siis on se on sellainen kuin on. Ja se varmaan haluaa aika niin vapaat kädet kuitenkin, tehdä sitä hommaa ja nimenomaan halvaa se että Se, seura Tämä, niin se, se homma, homma toimii puoli ja toisi. Ja lukossa se on olosuhteessa tempoilu. Ja siellä käy vahvoja miehiä kuitenkin taustalla, niin tai tämmöisiä niin kuin, vahvoja persooniin. Jos, jos lukon peli ei tästä lähde aukemaan niin ihan heti, niin nääksä, että se, se ää, ristameritit kantaa sen verran, että sillä annetaan aikaa. Lu Lukolaan se liipasherkkyyt on ollut. Joo, no kyllä mä uskon, uskon että, että Ruffa saa vielä olla aika rauhassa. Aika pahasti saa, aika sukeltaa vielä, että et, et, et alkaisi niin paljon tutista. Joukkueilla valmiuksilla on työrauha. Siis. Joo, kyllä mä uskon, että, että siellä on Raumalla nyt viime vuosina niin useasti ja niin, niin huonoin tuloksi heitetty pihalle kuitenkin. Ei, siis se on, se on, ja luku... se on nyt tuntuu, että viime vuosina ehkä tullut vähän kärsivällistä, että siihen tuo uraama sai kuitenkin jatkaa viime hyvin pitkälle sen. Sekin on kyllä totta, joo. Oh, siinä vaikutti ehkä osittain, että oma niin kylän poika tai oma kylän Kuka on suurin onnistuja ja kuka suurin epäonnistuja toistuvasti? Jos aletaan epäonnistua, niin... Sitten mä sanoisin, että se on ehkä Ryan Carpenter-tyyppinen. Sitten mä odotin enemmän semmoista monipuolisempaa pelaajaa. Se on kuitenkin vielä ollut aika peleikemaattinen omasta päässä. keskittynyt vähän. Se on aika, aika semmoinen pelille imakotainen ima olemus. On aika sellainen koska ne suoraan ylimielisellä. Vähän ne löysää löysä ja vähän valitaan tuomarille asioista ja kaikkea. Sitten sit me odataan eniten, vaikka pisteet onkin tullut, mutta mut siis mut niin mut on. omassa päässä on ollut aika paasti uhas. Niin, niin että se on oma päälli just tullut niin huono jo. Pitä, sille pitäisi löytää vielä varma varmaan oman Nyt se on aika paljon Tommi Povasin kanssa. Nyt se on ollut vähän semmosta, se kun aika, aika riskiparvella, <laughs> <pahasti>, kun sitä omallakin <laughs> voisi tarjota joo. vähän, vähän lapsen vahtia se, joo, lapsenvahtia. Niin. Mutta sit kun miettii, niin ei siellä oikeastaan ole semmoista ketään äärimmäisen varmaan. Oletto Honka Hemon pelon hyvin mm. Virtasen kanssa se semmoisella, että niinku Honka on nykyään aika kokenut ja puolustaa, niin se to to toimii hyvin nuoren puolesta. Ja, niin, niin, ja Virtanen on myös sellainen vahva kiekollinen niin Ja Täytyy rohkeasti pitää kiekkoa, että se on oli hienoa katsoa, että ei ole hirveästi käsi täristyä. Se on mm -hmm. Virtana on ehkä semmoinen positiivinen tällä. Se äärimmäisen. samalla. Mikä eikä se virtanen oli mä en ulkoa muistuttaa? Sitä. Se on Eikö tämän, tällä kaudella se niin debytoida? Joo, joo että kyllä se viime kauden pari peliä taas vetää mutta... Niin, niin, mutta niin kuin ensimmäinen koko kausi, että Kävi ihan Ristolainen, kyllä pelin pelin pelas 60 joo. vuotta. Tienan. Joo, että et, on... pitkään katsottiin, et tuleeko sit mitään. Tai... Onko kuitenkaan... no, se no, niinku rahkeen nosta liikaa? Mä olin itsekin aika skeptinen sen suhteen. Piru hyvin ottanut kyllä tontin. Et... Mutta et... no, se pitää mennäkin, mm -hmm. näitä että näyttöpaik pitää käyttää. Aivan, se on käyttänyt Piru sen. nyt. Mietti jotain hyökkäyspeliä. Niin... Hän no, on että Jussi Pesona on kaikesta huolimatta pelannut ainakin tuloksikkaalisti hyviä peliä. Se, se mulla ei edes päässyt hakkamaan hyvällä prosentilla jatkoa sisään. Niin en mä tiedä, onko se luvussa onnistuneeksi, mutta, mutta kun tuo kohtuullisen tyytyväinen kuitenkin, kuitenkin oman alkuun, Jos miettii sitä viime kautta, niin hän on ihan täysin flottisuksi. <lokki> <lokki> että ei oikein mitenkään tuntunut jo pelaamisen lukkoon. Mietinkin vähän keväällä. Et kuinka tämmöinen vähän flegmaattisella kaveri saattaa peli. No, Ain vanhemman. se, se no, no. niin nämä taas. toki niinku oli ihan jipissä kyllä taitaviakin, en mä sitä sanoin. No, sano. En mä sitä, sitä ei tarkoittanutkaan vaan niin kuin enemmän just niin kuin se pela, pelaaja tyypiltään, niin no, kuitenkin ne taitavatkin mehit no. olivat kuitenkin hyviä työmiehiä. Mm. Ajatellaan jp hytisiä ajatellaan immmoisia, niin kyllä ne vetää hyvin molempiin no. suomataan filma, no. niin mitä näitä oli. No virta se Antti ehkä oli se profiilista vähän no. poikkeus, no. että se no. teki teho sen verta paljon, että se Aipa. antoi anteeksi, anteeksi no. tosi paljon. Mutta et, Mut sit on just, ne niinku, niinku epäilin, niin pelaaja, josta mä niin jotenkin... Josta, mä... Tätä en saa vielä nostaa yhden pelaajan, kuka ei Joo. kutsu, mitenkään koko pelifilma. Se on Persan, mun mielestä Charles Persan. Tuntuu, että et nyt sen taidot menee ihan hukkaan tässä Duffan. Et viime kaudella 12 maalia ilman sen suurempaa yv vastuuta Se on semmosti ihan hyvä, Joo, hyvä jo, se oli... kausi. Ja sit jotenkin nyt tuntuu, että se energia menee koko ajan ihan hukkaan. että et ei vaan mitenkään... Se on semmosti niinku nyt semmos... Se on musta surtailla, semmos energiahuushaaskausta peliä. Eli se vaan painaa loput silminä. Kyllä, joku siinä, onko se itseluottamuskoja onnistunut, niin siinä mikä siinä on, mutta selkeästi joku siinä pelissä nyt ei ole sillä tavalla viime kaudella Se voi olla, kun danskit tulee, niin se peli vielä enemmän rotaan. Niin, niin että se Muistaakseni viime kaudella saa ensimmäistä kertaa sen vähän ykkös kakkosteeltä vastuuta. Joo joo, että pelasit aika se bbb kin Bomersback Beach ja Merkranit. Et, siltäkään YV-vastuut ei tullut juurikaan, hajo, aina haja hajavaihtoja pääsi pelaamaan YV-teksti. Mitä sä luulet Bertrandin suhteen, että onks, tai, et, tai yleensäkin näitä, näitä kavereita, jotka eivät sovi tuohon, luuliko että ne on niin sit viipasimmalle, niitä eivät taas pois pihalle kesken kautta? No se on mielenkiintoista sanoa, että... että, että. Onko niin Duvalin siis, niin kun sä mainitsit juuri eroja oloa, mihin mä olin tulossa, sitten sitten Bertrandin, niin onko näin niin mitään käyttöä siinä pelissä No en mä en mä ehkä... paika siellä jää? Joo, siis kyllä ehdottomastikin mä nyt sanoin, että Perfankin vielä viel, on kuitenkin sen väärä lahjakas kaveri, että et ei se nyt vaan kun mm. pihalle, että et, et, ero eron tilanne on mun mielestä vähän eri, eri vielä. Siinä rupeaa vaan pikkuilla mahdollisuuksilla. Joo, tai, et, siinä on aikamoita mahdollisuuksia saatu. Niin on, et. tuntuu, että se nimi et nimenomaan kaipaisi sitä ravistelua sen maisemavaihdoksen kautta nimenomaan. Voi nyt, olla joo, joo. että me helvettiin. No, nyt täytyy mainita sekin, että se on auttanut kuitenkin kohtuullisen hyvin alkaen. Tosin kyllä taas, mitä mä katttelin niin putos 140 niin putos koko pakot. Mm, aivan, mutta että silloin kun varsinkin enemmän peleissä oli tällä mä kevoissa mut puto parosti ihan niin se seisois peleissä. Jälleen kertoo tämä? mä. Niin se on totta, aivan, aivan. Mut mutta kuitenkin siis johonkin siinä on selvästi niinku semmoiset järjestelmät kun aseen kädet siinä on. Joo, se se on tosu on helvetin. on se maalivaikko ja häikäisylä. Niin, mutta... niin nimenomaan se on kuin se kuin niinku, niinku maalin tyyppi. Joo. onko se, et, et, et, se liian se on se on periaatteessa aika yksipuolinen pelaaja sitten mm -mm. myös, ja sitten käsittääkseni se, se liike on suurin ongelma niin pelillisesti ja sitten se, että se puolustus ei tarvitse taida kiinnostaa ja seisoi Riston, riston piirre taas syyttää. Joo, tai Risto hakee selkeästi niinku olempiin ketjuihin enemmän tämmöisen puolustuskaan kavereita, mikä on ihan loogistakin melkein. 소개再見, no katsoa että... Jypistä, niitä se Jari Äskelä ja siis Miikalla tämmöset, mikä vieläkin siellä painaa, niin nehän on just nimenomaan se on rede profiili mutta nyt tosi tekee harvojen maaleja mutta kun aivan säkö oli sipilänen tais ollut aika tupa prototyyppi tässä jokuresta seurata joo kumma kyllä mä yllättynyt, vaan vaan riskaseuraksi mutta että tuntuu että on niin kuin lonkosta lonkosta sidottu kiinni. se on oli hauska niin se ensimmäisessä pelissä katsoa että kuka siellä enten pelia aika niin siellä oli risko riska joka pelistä yllättävän korkealta. Se on <mys> yst... ihan mallu, <mys> yks, et, on ihan mahtavaa. Se mutta viime kaudella. On niinku se semmoistakin potentiaalia, Yllättävän <mys> kyllä, hmm. en olisi no, uskonut ikinä. Aivan, aivan. Se, se on nyt, ainakin, nyt saanut ainakin valtavasti vastuuta. Ja ei nyt ihan huonosti ole olla Se on mielenkiintoista, että miten se nyt löytää paikkansa. Parhaimmillaan se, mä laitan sitten niihin kolmosketjuun. Kyllä, hmm. se on pitkävetän sykkäkeskuksessakin alkukaudesta jonkun verran. Et. Toistaista sinä että niin se, niin, se on se klassisen roolituksen tehty. Eli niin, kaksi työntekijää, pelintekijä maalintekijä. ja maalintekijä. Tosin mä en tiedä miten hyvin se nykypäivän nykypäiväjääkeke on kääntynyt tommonen, tommonen erittely, mutta tota, mm. kyllähän kaikkien pitää osata vähän kaikkea tehdä. Aivan. Varsinkin kun pelataan niin helvetin tiivistä viisi mm. Se on ehkä suurin ongelma, että lukat puuttuu. Maalin Ei ole ei ketään katsottuna rosteriin, niin se puuttui sellainen selkeä kymmenen maalin sulle. Ei, ei oikeastaan ketään. Se on hauska, että se on nimenomaan mikä mullakin tuli mieleen, niin se oli kukona. Se, niin, se, joka on... oli ri, niin rikki, niin, Paskan, niin, että ne ei paskanut mennä Niin Et Jos Jussi Pesonen joukkue ykköslaituri, niin, niin, niin te... <laughs> se kertoo jonkun verran kuitenkin, vaikka nyt hyvin, hyvin onkin kohtuullisen hyvin aloittanut, mutta mut, mut, siinäkin oli valtavasti kysymysmerkkejä kysymär Odeaalasta. Kuka ne maalit tekee? Se on tämmösi... Kosken kohtaan niin parhaimmilla kymmenen mallin miehiin. Niin niin, semmosia hyvin niinku että mm. niinku en enhosti käytös tätä secondary Joo, ja tuo, sit, tuo, niinku päivinä. se on paljon enemmän P mun urmi tyypistä. joka joka on kyllä se, joka on, on, niinku omassa roolissaan erinomainen, mutta emme silti heittää niitä kahteen ensimmäisenä. Kertaa. Ei ei nimenomaan. se kärki. Se, se kärki, se kärki niinku puuttuu ja sit me otaatte hankinnat hankinnat ei. Mä, no ainon niin on no, nyt niinku sanoit aika sanoo nyt mitään hetkinen Lukol on nyt 6-7 peli takana. Joo. Ja pisteitä oli nyt nytten neljä. neljä. Joo. joo. Nepsilä <laughs> sitten entään Vielä no, aina, voi sanoa, että on järpänä, ei se kyllä tolata tahilla kartu no, kauheesti. No, se on lauantaina äässä paha pahat heti. Mutta tota... <köhön> Mut sanotaanko, että se lauantain plus -peli, niin se oli selkeästi niin kuin, ohjautuksia paremmassa. Se musta tuntia ennen kaikkea se oli ihan äärettömän tärkeä voitto, kun joutteja. Siinä siin pelin jälkeen kattomuussa se tullettiin sitä melkein, kuin. <laughs> voitto. voitto. on Dufahan on pressiä jälkeen, että ei tämä voittoa. <tos> <tos> joo, se oli hyvä voittoa <tos> kuitenkin. Vo voitto kuitenkin. Että. Kyllä, kyllä. Ei siis ihan, siis ihan samaa mä huomasin, huomasin että tossa mä olin näin, näin kun Tepsi Pelaa lähti, lähti pressin jälkeen kanssa, käveli siitä ohi, niin meni, meni lenkillä, niin kyllä se näki, että oli selkeästi, valata, että tuli hyvä voittoa. Joo. <tos> ja se on hauskaa, että ennen kautta joukkueelta sanotaan, mm -hmm. joo. Pelaat sinä olet joku, painojoukkueessa, että joukkue on viruhälyvä henki. Mm. Et, et, tää, on, niinku, tää on selkeästi tekemisen meininkki ja kaikki tulee kaikkien kanssa. Sehän on semmoinen asia, mikä testaa vasta jos jolloin tulee näitä tappioita. Aivan, aivan. Ja nyt on se oikein, nyt nyt tietää, <laughs> mikä se henki siellä on. Perä... Niin. Parhaimmillaan tämä voidaan kääntää todellisessa vahvuudessa. että me käytiin mm. niinku siellä helvetin porteilla ja nyt saatiin sen jälkeen pelin ja Dufalo siirtyivät siinä kuitenkin kokemustosta. Sitä ajatellaan se JPin 2009 mestaradin jälkeen, se meni, se syksy meni ihan perseen. Ja silti ne voitti runkkosarjaa. Niin, ei sanota, että syksy on Ei se mitenkään mahdotonta sitä nousta. Helppo se ei tietenkään ole. Alkukaristamassa he, he, he hyvin sen, että viisikko veni tosi pahasti. Siinä hmm. puolustajat se sinisellä, kun hyökkääjat karvassa. Johti siihen, että keskialue oli ihan täysin. Lukko kärpät pelissä. Kärpillä oli ihan valtava määrä ylivoimakyökkäyksiä. Duffan palaset ei toimi, kun olet puolaisketta jäljestä, niin se, mm -hmm. se niinku luhistuu silleen täysin, että et siellä ympäri kenttää sit siis se näkyy. Se, sehän perustuu siihen, että se on niin, niin organisoitu kuin ollaan Joo. voi, jos sit, siis, nimenomaan yksi palikka heittää, niin ei sit, sit se, koko paletti on sekaisin. Mm -hmm. tota, ja niin... Duffa kuitenkin kesällä pelasi aika vähän, vähän harjoituspelejä. Se on se, että semmoinen että et tietoinen, kuitenkaan... valinta, tietoinen valinta, että alkusyksestä pelistä on vähän vaikeampaa, mm -hmm. mutta sitten keväällä sitten ei tuossa puuroa, vaan että se on tavallaan pressi ylysiä pelaamisessa. Että siinä on selkeä tämmönen niin, valinta. Sitten sit, sit taas on, että kun alkukausi on ollut tämmönen, niin, vois, niin. Voi, ehkä, voi ehkä kysyä, että oliko sittenkään niin paras niin. tosi. Siis se se, se jävii on... oikeastaan sit vasta keväällä, että se, niin, miten niin. se peli kehittyy. Että sehän on tärkeä Juffan pelissä, että miten se peli lähtee kehittymään. Tietysti, tietysti. On, on toki se kipoitetus kauden alussa, että jos vedät koko kauden perseen, niin voit heittää hyvältä, pahimmassa tapauksessa lopussa. No, aivan, se on joo, joo. Että toto, ei tässä näy, niinku, Kyllä se antaa vähän armoa, mutta tuota, no, niin on mm -hmm. se totta kai niin, että, että kun siis eroarvo ei kasvaa, niin ajatellaan, että Lukoilla on nyt, hetkinen, nyt neljä pistettä, on 15 enemmän. Nyt on 11 pistet ja se näyttää sarjaa, niin tuota, okay, ei, luk, ei ole kovattukaan, niin ei ihan kärkipäähän kenenkään toimesta. Mutta mm -hmm. tuota... se oli jo tavoitteena, tavoitteena sata pistettä runkosarjaa, joka se selkeä mm -hmm. Se on mielenkiintoista, sama, sama verran pisteitä noin nyt keväällä. Kyllä, et... En mä kuitenkaan aja huolissani, että saadaan taulukko on kuitenkin aika tasainen, että saipak kerrottiin viime kerran aika myöhään, niin alkoi saamaan niitä pisteitä. Silti ne oli ihan hilkulla päästä peleihin. Millä lähkellä tämä lähtee nyt nousuun tämän lukon paketti? ja uskoksen se lähtee nousuun? Mm -hmm. ja, just, ja nyt ennen kaikkea, että minne asti se nousee. Siis? Joo, ja no kyllä mä uskon, että, että nämä tanskalaiset on aika, aika hyppy, kärkiosaamista just siihen joukkueaisen. Että nyt seuraava peli on aika mielenkiintoista, että nyt saatiin se voitto mm. niin kuinka paljon sitten vapauttaa sitä peliä, kun aina tappiopelin jälkeen joku pelaaja sanoi, että avoausmaali tärkeä, et se on se, että me saadaan se avausmaali, Sitten kun ei saatu sitä avoausmaalia, niin sit tavallaan se, siinä, siinä hävittiin aika paljon. Blues-pelissä Blues, blues johti 02 ja sit, sieltä tavallaan lukko vielä nousi, se oli aika äärimmäisen tärkeä voitto. Et Sanotaanko, että kyllä mä nyt vielä sanoin, että ei se kuuden parhaan joukkoon on jossa se peli lähtee nyt kulkeen, niin, niin se on kuitenkin semmoinen kohtuu realistinen. Nyt kun, jos, jos, esimerkiksi Lauri Tuukosen panossa on mielenkiintoinen, että pysyykö nyt terveenä. Jos pysyy terveenä, niin se on pidun tärkeä lenkki siinä mm -hmm. joukkueessa. On, siinä, on, siinä on vieläkin paljon kysymysmerkkejä. Mutta uskot, että kuuden parhaan joukkoon on. No aloittaa. kyllä, mä sanoin, että siinä on realistisesti mahdollista odottaa sitä. No kuinka nopeasti nousuliikkeen tapahtumia? Niin kyllä, me odotetaan, että seuraavissa viidessä tulla jonkun verran voittoja. Niin, niin. on kuitenkin aika Aika kriittiset hetket niin, on, on peräpääjengelä, että et lähteekö se karkaamaan vai ei. Mutta tota, sitten ehkä tuolla näin, mitä mulle tulee mieleen tässä vieni, niin, niin nyt kun puhuttiin noista NHL-miehistä, kun sinne on tullut, ja tota noin, niin mikä on mun mielestä joka joukkueen kohdalla, joka nyt ja mielenkiintoinen pointti, niin näetkö silleen niin kuin pelkästään hyvänä asiana, tämän, koska kuitenkin tällä hetkellä vielä oletusarvo on, että NHL jatkuu vielä tämän vuoden puolella. Niin, tota, no, niin jos lähdetään siitä olettamuksesta, että nämä kaverit jäävät jos keikkamiehiksi ja, ja oletettavasti on kuitenkin joukkojen parhaimmistoa ja ne lähtee pois, Joo. niin millaisen näet sen lukon tilanteen sen jälkeen, kun nää, jos ajatellaan niin kun liikaa alkaa, sata joulupuolussa alkaa Joo. ja danskit lähtee huit helvettiin, niin, niin, niin, niin mihin se se lukko jää siinä kohtaan? Se on mielenkiintoista, koska tavallaan sitä miettinyt, koska. Tällä hetkellä tekin, niin sanon, että peli on niin sekaisin, ettei siitä enempää sekaisin voi mennä. <laughs> et, et, et, et, kyllä on aika lähtökohtaisesti että se, että se voi tulla, että on hyvää. Mm. Toki okei, siitä voi tulla, että tanskalliset ja siitä voi tulla, en tiedä. Aika, aika mä uskon mut mutta siinä vaiheessa, kun nämä tanskalliset lähtee menee, niin se on mielenkiintoista, että, että nouseeko sieltä uusia ratkaisijat, että Onko onko nähdäkö että. Joku Eero-Jalo katsoi sinne oskan helvetti, että nämä on ammattimiehiä. saatiin tärkeät voittoja. Kasvaako, kasvaako Eero-Jalo kasvaako se viisi senttiä niitä tanskalaista aikaa? Mm, tai, tai Bertoni tai niin, että näitä, et, et, näitä miehiä. Se on mielenkiintoista ja miten se lukko toimii. Et. Et, tavalla, tavallaan ajateltu, että on niin hauska tilanne, että, että jos hankittu on hankittu niin kärkipää rooli ja se ilman pienempään rooliin, niin sit, et, tavallaan niin kuin, saat rauhassa rakentaa sitä omaa peliä ja sillä pikkasen turvassa siellä, niin kuin, mm. turva siellä niitä niin, taustalla. Ja siinä se hetki mitataan, että Onko niin. se et sitten nousemaan? Niin ja tavallaan, että miten sä miten saat sen vastaan ajatellut et siihen, että et okei okay, näet. Nämä lähtee kohta kuitenkin menee. Mm. Ja nyt mulla on paikka tavallaan kehittää oma peli Ja sit kun nää lähtee, niin jumalauta mä otan paikan. Vai alaanko sitä niin? Ja niin, että vittu, että tästä ei tule mitään. Meneekö se vanha vieläkin kireämään? Niin, niin. Se on jo mielenkiintoista. Se on kyllä jännä nähdä. Miten tota on no, tää, tää työsulku? Sitä kans voisi muistaa on lopuksi vähän jutellaan pieni. Sitä, sitä niin nyt on, tuntuu, että semmoinen pieni kädenpääntö on. että Onko tämä niin SM Liikan NHL kannalta? NHL-kannalta se tietysti helvetin huono asia, että semmoinen tuli. Mutta tässä SM kannattu, kannalta, kun näitä näit pikkuhilijaa pelaajia tippuu, ja nyt mä uskon, kun näitä piikkuloppuun neuvottelut ei johtanut mihinkään, että se tippuu vielä enemmän. Onko tämä sinun mielestä hyvä vai huono asia niin koko Liikan kannalta? No kyllä mä nyt taipuva ennen siihen, että se on aika hyvä asia. Että se on mun vast... Mark... Se on hienoa nähdä että mm -hmm. me että ne että kuitenkin vetää. Mm -hmm. tuo se jos jos se asenne on pelaajalla kunnossa, no, se tulee oikeasti sosiaalimedia seuraa niin Senäni. aivan ettei tulla vaikka stähnsäämään <laughs> niin niin niin kyllä mä jotenkin näen että, että se on hieno tilanne. Mm -hmm. ja se kuitenkin tuo semmoista pientä hypeä siihen ympärille. Aivan. Siis sama, Jos, ja se pitäisi osaa käyttää käyttöömmäistä äärimmäisen hyviä. Nyt tässä on minkä, että pitäisi tulla ja mainostaa. Että, että Jumalautaminen on Jussi Jokinen. Mm -hmm. Meillä on NHL-kaverit. Meillä on näitä Simon Nilsen. Ne ei ole mitään tanskalaisia, <laughs> ja poimaa, ketkä tulee sinne viemään nuorten peripaikat. Vaan et, et vähän semmoista niin pientä seurasta, hypeä siinä. Ja seur sitä mieltä, ei kukaan käske niitä ottamaan mm. pelaajille. Mutta jos sulla on semmonen sen verran fyrkkaa syrjissä, no, pystyy se riski ottamaan, niin sitten on, sit on nimenomaan siinä, se, siinä seuran myyntityö sen tekee. Myydään, myydään ne pelaajat yleisölle, otetaan yleis sisään, kerätään fyrkkaa takaisin paljon kuin pystytään. Mm, ja otetaan semmoinen niin positiivinen. Mm. Siitä. Ja sitten voisi käyttää nimenomaan niin, niin se, se ajaa että nyt pitäisi niinku hehkuttaa. Nyt niin, joo, ruupo, niin. nyt on jumala auki, että se on ikinä. Ja koska sitten sit, sit, sinne voi tulla joku jamppa Jampa joka kun käy juuri koskaan. Matse. Niin. Mm, tuolla on toi Pertan, sekin on mielenkiintoinen nyt pelaajia. Sitten se tulla työsuojelun jälkeenkin tuolla kautta. Et, no, kyllä mä voisin mennä, että tuo Pertan tekee vaikutuksen energiseen riikkeelle. Mä, mä takaan jo hallin, niin. siinä kohtaa, kun Mikko Koivura antautuu turhuun, vetää tepsinpainan päälle. Jos, tullisi, jos mökissä ei ole silloin 10 000, niin mä oon helvetin pettynyt. Siinä kohtaa on epäonnistunut kaikki, myynnistä, markkinoista nimenomaan alkaa, kun sieltä se lähtee. Niin Siinä vaiheessa pitäisi Turun torilla olla niinku hulabaloo. Siis nimenomaan, vittu Mikko laskeutuu, josta tulee sinulle satana helikopterista pikkuhiljaa, la laskeutuu joku kultane viitta päällä, että <l <l <speak> king is back. Etään tämmöstä siis. Niinku mä muistan 2004-2005, kun saa ku Okei, halli oli täynnä, mä se siellä paikalla, et eikos plussia Siis ei mitään, ennen kuin ne tuli jälleen niin tyyliin kultta. Niin, et koko muuta koivu Mitä vittua? Niinku yks Suomi Kiekon suurempia pelaajia tulee takaisin. Just, et, tää on niinku mun mielestä käsittävää, että miten Ville Zuckerit sai tämmönen tämmönen. Nervistrofiin voittaja, herratjumala, niinku, sukupuolen suurin puolustajatähti. Siinä tulee olemaan aivan. pitkästä vielä. Niinku, varmaan kaveri, joka pääsee lähemmäs Bobby Orrin lukemia. Ja minkä. nyt tavallaan vähän luotetaan siihen liikaa, että, että joo joo, että kyllä kaikki tietää, kuka se on. Semmosti tietää ei. ketkä seuraa. Ne ketkä niin, valvoo öisiä kattoa Närri rämpää 23.15 aamu ensi mä. Nimeä en oo mentaali Ne tietää. Niin, ne tietää, mutta nyt tämäne perustyyppi. ei se tiedä, Ei se nime sanon mitään. Niin. Ei Eri Karlsson ei oo Matsundiin. ei vaan Peter Forsberg. Et sitä, mm, sitä pitäs selkeesti niinku markkinoida enemmän sit. Mm. Et porukka helää siitä. Mm. Ei jumala tätä. Se on nuori jätkä. Mm. Ei se oo niinku ehdynyt luomaasta nimeä. Kyk niinku mä vaikka Ovechkin Crosby nämä tiedetään. Ja Stampkosit oli semmoinen että kyse on niinku, Kyllä, aivan. niinku aivan. se se se pöyrä ju huulilla. Mut Eri Karlsson se on se ruotsalaiset ruotsalaisalta perusnimikolla se on, niin, niin. Niin. Siis se on niin perusnimi Kolla aivan, ja voi. Mut, tota, no, niin, en mä tiedä, mut siis ihan ja mieltä tästä tästä kanssa, että tää, tää on nimenomaan, nimenomaan hyvä juttu ja siis sitä Se, se on pitää h... käyttää oikein. Niin, niin, nimenomaan. En pitää tarttua siihen. Seuraa omaa tyhmyyttä, jos se ne saatte jotain niin kuin kaikkea hyötyvirri. lukka markkinoi hyvin tämän Petri hasin Se oli niin kuin semmoinen iso juttu. Ja se vetää vetä, vetä, vetä, vetä, vetä, vetä, vetä, odota mun mielestä Raumalle. Et, et, Siinä, siinä on saman sama tyyppinen, että ei, ei NHL kuitenkaan, mutta kuitenkin maailmastari motti, mm, oma poika. Aivan. Ja niin kuin, siis suuri tähti. Siis niin kuin, siis, ja joukkueen tärkein yksittäinen pelaajagenti. Aivan, aivan. Kyllä siinä luo jotain hypeä, siellä Raaman fanit järjestelmä, mikä tämä pojan ryhmää mm. semmonen valtava lakana, niin oli ihan sen niin ison maailman menoa mm. näin ja että et, et, et, Kyllä siitä pitää nostaa hattu. Et, et, et just tämmöstä innovatiivista markkinointia kaipaisi tässä vähän ympäri. <laughs> ylimäärästi petä. Mistä voi hyvettä hy hy hy hy vähän liikaa jopa kuin liian vähän. Et se on kuitenkin se se on kuitenkin tunteeseen tää. Mimeen menen vaan Sitten sitten niinku katson ne katedolla niinku tää NHL:ta mutta jos sieros ottaa niinku lyöräs lyöräs se hyppö niinku se että Eikö niin puhuta teko joku, joku Stanleyka, Stanleyka, playoffit alkaa. Joo. The hardest trophy in the world to win. tää musiikki niin niin ja siellä, jäätäviä joo, joo, Siirappista, siellä videossa ja taistelee hampaat vedessä. Kyllä, kyllä, lapsikuorot laulaa joo. ja räjähtää joo. ja. Joo. No, ei nyt päitä irti joo. se on laulaa taustalla ja pelaajat sieltä taas niin ja tappeluita ja vertaja ja Se joo, ja niin... joo, ja joo. Ja ja joo, joo se perustuu just siihen tunteeseen tavallaan että se yli Eriinkin, mutta se, tavallaan se idea on just se, että, että kun se perustuu siihen tunteeseen, niin... Mm. Nyt se rauta on kuumaa, joo. pakokaa. Joo. Mut kyllä mä kaipasin vähän samaa. Nyt mun mielestä tässä on, mihinkä on alkanut ottaa sosiaalista mediaa kohtuullisesti haltuun. Sitten pitää nostaa hattu, että et, et sielläkin on heidätty tähän touhuun se on, se on siis Nimenomaan se lähtee, se lähtee liikasta. Liikan pitää tehdä oma-osuutessa. Toki mä näen, kyllä, että päävastuu on tässä kohtaa seuraavalla. Varsinkin heillä se ketkin, Ja sitten ennen kaikkea... Vaikka et sä oot sitten ottanut pelaajan pelaajaa, niin herra Jumala kannattaisi nyt mainita ottelu niin täällä muuten pelaa aina paljon puolut täältä <tämmöinen> aivan joku tuon kassuni lähtee maakuntiin vetämään tosta, no niin ehdottomasti. Joo, Tyy niin jotain tämmöstä, tervetuloa Erik koittamaan tai jotain, en tiedä <tämmöinen> mitään. Mutta jotain tämmöstä, tämmöst pian tämmöstä, hy, tämmöstä hyvää mausta ma ma ma tehty tämmöstä. Kyllä. Ei mitään, nyt no mentiin, mentiin, mentiin, no. mentiin kauan aika, aika... <laughs> sivuraiteiluun, mutta filosofiseksi keskustelusta aika mennään. Kyllä, kyllä. Peikkaat siis, että Lukko kuuden joukko Tai realistista... Katotaan, linke... no, siellä on 6-8. 6-8, okei. Se on realistinen odotus. Mut kiitos niin tässä kohtaa kiitos, kiitos. asiantuntemuksesta ja nyt <laughs> me mennään muihin aiheisiin. Lopussa se lähti sivuraiteiluun, mutta se jo oikeastaan aika hyvänä, hyvänä tota, siirtymänä tässä NHL-tyosuolusta puhuttiin. Niin siirtymällä tähän, otetaan seuraavaksi yhteyksituune kylmään tornioon Jussi Konttaniemi ja Jussi kertoo meille, että missä tilanteessa anhoalla neuvottelus mennään. Joo, Jussi, ole hyvä. Anhoalla neuvoteltiin viikonloppuna. mikä on nyt tilanne, missä seistään. Joo, eli viikon oli tosiaan neuvottelut käynnissä ja alunperihan heillä oli ollut suunnitelma että ihan vain päivä neuvottelut ollut Batmanin ja Fairy välillä, mutta positiivista oli se, että ne kolme päiväseksi eli kestivät koko viikon lopun verran. Ja monissa asioissa, ainakin tietojen mukaan, on päästy yhteisymmärrykseen, mutta nämä asiat on ollut vähän tämmöisiä pienempiä asioita, eli että no ei tietenkään tärkeydessä pienempiä, pelaajien turvallisuuteen, doping-testaukseen liittyviä asioita. Niissä on päästy tosiaan yhteisymmärrykseen, mutta talousasiosta ei puhuttu sanallakaan koko viikonloppuna, eli se isoin kiistakapula. Perja Batman oli perjantaina ja lauantaina, sunnuntaina ei tuota heivät ole paikalla, koska silloin ainakin tämän varakomissaari Bill Daleen mukaan niin käsiteltiin vähän näitä NS-pienempiä asioita, missä ei heitä tarvittu sitten mukana. siellä oli varakomissaari Bill Daily ja sitten tämä pelaajayhdistyksestä sitten, sitten Donald Fairin ohjaa käsi, eli Steve Fair oli neuvottelemassa sunnuntaina. Bill Dale oli sitten neuvottelun jälkeen vielä toivonut, että pelaajien puolelta semmoista avausta näihin talousasioihin, koska viime, viimeksihän nämä omistajapuoli on jättänyt viimeisimmän hoituksen talousasioista, johon pelaajat ei ole vielä oikeastaan reagoineetkaan. Mutta tuntuu silti olevan sitä tiettyä jääräpäisyyttä vielä ilmassa pelaajien puolelta, joka on tietenkin ymmärrettävää. Molemmilla puolilla kuulemaan on omat kotiläksynsä ainakin, mitä pitää nyt tehdä, ja sisäisiä asioita, tähän pitää neuvotella keskenään ja ensi neuvotteluta varten, jota ei kyllä ole sovittu kautta. Semmoinen pointti sitten on kuitenkin, että korja toki, jos se oli väärässä, mutta pari viikon sisällä pitäisi ihan kuin niinku runkosarja käynnistyy? Yhdestoista päivä kymmenettä. Kymmenen päivää vain on runkosarjan alkuun. Ja kyllähän se omistajien puolelta on ollut se toivomus, että päästäisiin kausi aloittamaan ihan ajaa lansa, mutta Kyllähän nämä vaikuttaa siltä, että ei kyllä varmasti päästä ja vaatii, aloittaa sellaista. sitä, että kumpi nostaa pystyyn, ja mä ihan heti näistä tapahtua. Ei varmasti. Mutta tota, onko mitään semmoista ollut mainita, että koska se takaraja tulee vasta, että pitää pelejä alkaa peruuttamaan sitten tästä runkosarjan osalta? nyt on peruttu. Juu, Preseasonithan peruttiin tuossa poies. Kyllä tuo Bill Daly ainakin sanoo, että ihan puhutaan vain muutamasta päivästä että jos ei aleta pikkuhiljaa niin sahman uusia neuvotteluita sovittua ja ei niin lähennytä sillä tavalla että näitä talousasioita tai esille, niin kyllä tässä aletaan muutaman päivän sisällä jo tästä peruutuksesta puhumaan. Niinhän Batman jo sanoi aikanaan siinä aikaisemmin, aikaisemmassa jaksossa puhuinkin siitä, että marraskuussa jo päätethän sitten talviklassikonkin kohtalosta. Eli kyllä tässä kriittisiä aikoja eletään tällä hetkellä. Aina kyllä, varma. kyllä. Herää kysymys mulla ainakin. Mä muistin, että kesällä puhuttiin vielä tämmöistä vaihtoehdosta, että kausi voitaisiin aloittaa tällä vanhalla CBAlla ennen kuin on voimassa. Mutta onko tästä niin kuin nyt ihan täysin? Onko sinä mitään mainintaa löytänyt tästä? Ei, ei ole mainittu sanallakaan. Että sehän oli tosiaan ennen kauena, kun puhuttiin, jos vielä vuosi tällä. Tai itse ainakin pittäisin sitäkin jopa järkevämpänä vaihtoehtona, että olisi vain ennen kautta sopineet, että... Perrahanhan pistetään 50-50 miljardi tässä ja yksi kausi tällä sopparilla ja neuvotellaan tässä vuoden aikana uusi soppari sitten valmiiksi lopullisella tulonjaolla. Mutta tämä on varmaan vähän liian selkeä malli niin Amerikan maalle esitettäväksi. Mm. Toki siinä on sitten varmaan sekin ajatus, että, että nyt on parempi asema painostaa, kun että pelaajat eivät että ei ole työpaikoillaan. Ja rahaa hävitään koko aika. Mutta se on, kuten monesti tuolla Amerikan maalla, niin se... on. Niistä monesti se... ...niin kutsuttu, maalaisjärki puuttuu. valitettavasti. Kyllä, kyllä, mut... ...toki... ...pitää muistaa, että iso, isoista rahoista puhutaan. Katsotaan ensi viikolla taas mikä on... ...omainen neuvottelujen suhteen, mutta tota on niin... Tässä tässä ollut meidän puolesta vähän seurannut, että miten nämä NHL-miehet on sopeutuneet Eurooppaan niin kuin noin asioista, Niin mitä, millaisia poimintoja sä oot tehnyt siellä? No semmosia, sanotaanko onnistujia, niin ehdottomasti Kopitarin Antsehan on tuolla al sarjassa sarjassa. Niin neljä peliä, yksi plus viisi on kaverilla tehouten. Tei mitenkään tietenkään hänen tasolensa ehkä aivan huikea niin tehotetta. Ihan kyllä varmaan ihan mukiin menevät tuolla Al-Svenskanin puolella, että no, puolta, todella puolta, puolta pistettä per peli on ihan siedettävää lukema. On. No, on se aivan, aivan siedettävää lukema, <laughs> Sakro Leagueassa. Ja KHLn puolella Evgeni Malkkini viisi peliä. Hän on 1 plus 6 tehot siellä. Ovechkin ja Datsiukki aivan... No Datsiukki neljässä ottelussa neljä syöttöä ja Ovechkinilla neljässä pelissä 1 plus 2. Että... Kyllä tässä semmoista... sen on semmoisia tietenkin... Sopeutumisvaikeuksia varmaan on monella. Thornton ja Nash on ainakin tuolla Sveitsin liikan puolella vähän hilje, hiljentyneet. Ja Nashillähän oli se pieni loukkaantunut. Kyllähän sitten tietenkin Suomen puolella niin varsin ehkä kaksi nimeä nousee yli itse muiden niin kyllä Jokisen Jussi Navan neljäänottelu kuitenkin 2 plus 3 ja Joensuun Jesse ottelu 4 plus 1. Että he on kyllä ollut todellisia vahvistuksia kyllä Kärpille ja äässi. Joo, ja totta kai tätä Kurunpaista täytyy sanoa, että mä pääsin itse paikan päällä todistamaan lauantaina Chris Russellin debyyttiä. ja yksi plus 1, ei mikään nimekäs myös, mutta selkeästi pelimiisä kova vahvistus kyllä. On aivan varmasti, että on kuitenkin kyseessä on Kanadan maajoukkueen mies ja kun Kanadan maajoukkueessa pelaa niistä, kyllä se se mikä ruukua ei ole. Että kyllä varmasti sillä Turussa on jo vähän tota innostuttukin jopa tästä kaverista. Kyllä, kyllä. Täällä, täällä kelpaa kaikki sun näyttää tällä hetkellä. <lain> niin ja selkeästihan Tepsi oli vaihella tämmöistä kiekollista peliä avaavaa pakkia ja sitähän kyllä Chris Russell puhtaasti on. Miten niin kun seurannut näitä, pelaajia on, on menny, niin on tämmöisiä oikein erikoisia tapauksia ollut? Että mitä mä ainakin käsitin, että Saksan kakkostasolle oli, oli ihan koviakin niihin mi menny. Joo, Saksa on mennyt kakkostasolle. Sinne on menny... Sinne on menny... nyt? Ehkä mielenkiintoisen nimi kuitenkin, en ehkä sitä Saksan kakkosta, Totta kai sekin on mielenkiintoinen, mutta ehkä mielenkiintoisen nimi oli tuo Anthony Stewart, joka Carolina hurrikenssi hyökkää joka päätti mennä Iso-Britannian liikaan. Oho! Tämä oli, aika, tämä oli aika mielenkiintoinen veto, en kyllä yhtään tiedä mistä hän, hän tuon sitten kekkasetti. No, ehkä, ehkä siellä sitä vaikin homulta korkeintaan saapii sieltä liikasta No se on semmonen mitä mä oon, mä oon nähnyt sitten joitakin pelejä, pelejä brittiliikaa. Täytyy sanoa, että se on semmoinen kolmannen, neljännen luokan kanukkien sarja. Se aika pitkälti, pitkälti on. Tota, tiettyys sille, kun vanha pelikaveri sattuu olemaan. En, en tiedä tarkalleen, mutta tota, aika jänn, jännä veto kyllä. Kyllä varmasti jos hänellekin ollut ottajia jossain toisaalle. On varmasti, mutta on se, Ilmeisemmin, kun puhut siitä Saksan kakkosliikasta tosiaan, niin olhan tuo hänen veljensä Chris Duvartin sitten, niin hän meni juurikin Saksan kakkos, kakkosliikaa. Ja niin kuin myös Wayne Simmont, se meni myöskin. Että. Niin, nämä oli nämä kaverit, kun Oma. meni krimiit Justi, saa sillekin. Joo, joo. Siellä on, siellä on ilmeisesti löytyy, Saksan pojat jönneen rahaa, rahaa eteen, ettei sen verran nyt hommataan pelimiin ja kun kerrankin tarttellaan. <laughs> joo, ilmeisemmin, että eiköhän varmasti pitäisi noilla kaverilla alkaa tuota menestystäkin tulee asti, Mutta kyllähän näitä mielenkiintoisia nimiä on ihan Suomen, Suomen maallekin oli ehkä kaikista mielenkiintoisin ihan koko jääkiekko-maailmassa herra Erik Carlson, joka meni tuonne Narri-Paitaan. harvoin sitä Norristrofi-pelaajaa täällä asti näkee. Joo, ei varmasti, varmasti näe, näe koskaan näe tämän jälkeen käylle. joku suomalainen on myöskin tavoittanut. <laughs> Niinpä. Eikä. Mutta yllähän noita, tosiaan KHLäähän vasta on mennyt, Evander Kane, 30 maali mies meni, Minsky, meni myös Pekka Rinne meni, ja Rinnehän pääsi siellä on ensimmäisen pelin voittoisasti torjumaan. Hetkinen muuten, mitä se on mahdollista, että molemmat me meni muuten Minskin, koska eikö, eikö sitä kohdalla rajoituksessa ollut tämä, että sai vain yksi, yksi, yksi ulkomaalainen olla? Niin, niin minunkin mielestä, mitä siinä rajoituksessa oli, että tässä on tuota päästy, päästy sitten kiertämään tätä näin. Niin. Eikö se nimenomaan ollut, että kolme NHL-mista saa, ja niistähän vain yksi sai olla muualta Venäjältä sitten? Minä, minä, minäkin ymmärsin, että tästä, tästä tästä Venäjällä... Venäjällä mennään Venäjän tyyliin, tai sitten se on Valko-Venäjällä. Puhutaan niin. tarkemmin, se on Minskin joukkoja. Niin, Minskyhän on Valko-Venäjän nimenomaan. Että... Vai onko ne sitten katellut jotakin asiakirjoja sitten 1917 vuotta niin aikaisemmin siltä vuelta, että tämä pekkarinne jumalalta jumalauta, tämän, melkein niin koti sitten. Pekalle tuli postissa yhtäkkiä Valko-Venäjän passi Lukasenkaalle kirjoituksella. Il ilmeisemmin. ilmeisemmin tänne Minskiin nimenomaan tämän, sen Kari Heikkilähän tietenkin on päävalmentajana, mutta tämä maalivahtivalmentaja, mikä aikoina häntä kärpissäkin. Maailma. Joo, an, ar, Arihilli. Joo, kyllä. Ja olihan sittenkin vakuutusmaksukin niin Peksin sopimuksella aika tota, massiiviset varmasti kärppinkilaisille joukkueille. Se on just tota, no, niin tässä on mun mielestä aika jänn, jännä juttu sikäli on tässä näin se, että ää, nyt on niin varmaan just nämä vakuutusmaksut aika kynnyskysymys varmaan aika mone, monelle tuossa että et, tota, Mä en Uskoisin näin, että eikö tässä ollut vähän semmonen, että Kärpillä ei ollut lopulta varaa ottaa rinnettä? Joo, näinhän siinä oli, mitä itsekin on lueskenut että Kärpillä ei vain yksinkertaisesti raha, rahata kuin tolle tarpeeksi syvät. Mm. että saa vaikka varmasti olisi miehellä ollut kyllä tulla Kärpiin. Sitten hän tietenkin tuo sveitsivettä, vettä, että on Tavareessa meni tuonne Berniin. Vaneekin Tomasihan, itävaltalais NHL-pelaaja, hän meni kotiin maahansa. Itävaldhanpellahmaan. Mihin porukkaan, kun no, öö, on tuolta päätetty? Se on tämä Crash 99 <tos> <tos> <tos> Earth. Miten, miten sitten lausut hankin paikallisiksi tai Crash 99 Earth. Niin se varmaan taitaa olla. <tos> en Itävallasta sen verran tiedä, että ei sillä Red Bulli on 100 kumpikin laus, se ihan sellainen. No niin, no se kuitenkin. <tos> Sööderberg ja tietenkin teki tästä Allsvenskan porukka, niin ihan kaksi kovaa hankintaa ja he hankkivat nämä Matt Reedin Philadelphiasta ja Carl Hagelinin tuolta New York Rangersista. Kumpikin nuoria kaverit, jotka viime kaudella löivät itseään, voidaan se läpi. Ja riittää hyvillä tehoilla vielä kaiken lisäksi. To, mutta hyvä, hyvä pointti, että mä en kokonaan tämän. Niin tota, tämä elitseerien kuvio, niin tota, on, onko Elitserien porukat pikkuhiljaa ottamassa? Mä käsittääkseni tämä Stadia ainakin pelaa on modossa, mutta tota, on, onko niitä muita vielä mennyt, mennyt Ruotsin pääsarjoa? Joo, Stenihän on tosiaan jo pelannutkin tuolla muun paidassa ja kyllähän sitten ainakin viimeisimpiä mitä on kuulunut niin tämmöinen kaveri kuin Cody Franssoni, Toronto Maple Leafsin puolustaja, menisi Bryynäkseen. Okay. kyllähän näitä on, näitä on tosiaan huhutu ja ainakin Muuduhan on, on jo alun jo ilmoitti, että he tulee kyllä ottamaan HR-miehiä. Vaikka heillä tämmöinen herrasmissopimus ilmeisemmin elitseisnessä oli että... Joo, nämä kuitenkin kuitenkaan ei oo, ei oo sitten tota... Siinähän oli Moodu ja Frölunda oli just nää, mikä ilmoitti, että hehän ottaa. Ja sitten tota, no, niin Brynes ilmoitti, että no helvetti, jos nuo, niin kyllä mekin. Mutta näköjään kukaan muu ei ole vielä hypännyt sitten. Ei ole vielä kukaan muu. Brynäs on tosiaan vasta tänä päivänä ilmoittanut omilla kotisuulla, että Cody Franson on tulossa heille. Mutta ihan mielenkiinnolla kyllä jäähän katsomaan, että... Kyllä, kyllä. Mä veikkaan, että ensi viikolla on varmaan vähän enemmänkin puhuttavaa sitten, jos sitä, sieltä alkaa isompi, isompi aalto tulla, että, että, että, että sitä, sitä kovasti on spekuloitu ja jää nähtäväksi. Se on tietysti, että rahalla saa ja niin edespäin, mutta... Niin, aivan totta, että kyllä jäähän mielenkiinnolla katsomaan ja tosiaan tuo Carsonihan ihan oli tämä jokeririn pakki nyt, niin hän oli sanonut, että ei tuo... Ruotin hommaa oikein niin kiinnostakaa välttämättä, koska Elitzer nyt on arpanut, tuon asian kanssa niin paljon, että saa mm. vähän, sitten tulee hälläkin lopullinen osoite olemaan, että se rahalla ilmeisemmin menee, menee nyt jokereiden kanssa eteenpäin tässä asiassa. Joo, tosin kyllä oli vähän ristiriita se lausuit, että Kalsson oli sanonut, että ilmeisesti häne, hän ei pystyt Helsingissä olemaan koko kautta, mutta sitten taas Kekäläinen ei Hätti korjaamaan, että hei, että kyllä heille, kyllä, kyllä meidän perse, perse kestää. No niinpäs tietenkin, niinpä tietenkin. No se on asu seuria Suomessa, kelle rahaa osen vertaan, että kyllä yksi Kanssoni pidetään kauden verran. Niin, nimenomaan. Jos vakuutukset tää tarvii maksaa. Aivan tosi asia. Eipä kai, et siinä sen enempää tältä viikolta, että palataan ensi viikolla asia. Me et palathan asti alle. ei muuta kuin oikein rikasta viikkoa vain sinnekin. Seuraavaksi sitten perataan tuttuun tapaan TPS liikaviikkoa tarkemmin läpi periltä peli mutta tata, ensiksi TPS-yhteisö koki aika suuren menetyksen. Käytännössä varmaan niinku, jossain tuolla joku, joku hienosti sanoi, että et kenties suurin yksittäinen tekijä TPS on... Kula vuosi ja yleensä koko organisaatio niin. ja tämän, Kar or or, tämän nousu sille... hallien rakentaminen niin. ja kaikki. Niin. Hannu Ansas kuoli 66-vuotiaana niin mitä on voi sanoa, että sekä hy, hyvässä hyvä, että pahassa on niin suuri hahmo, että, tota, että ehkä se hänen valtakaudensa loppupuolella alkoi tää sit... Ehkä teps se niinku jäi semmoinen, tavallaan niin kuin vanhaan kiinni ja sit siitä niinku maksaa hintaa ehkä vähän edelleenkin. Mutta et se on kiistattaa että ilman Hannu Ansasta ei ole turkuhallia, ei oo niitä mestaruksia, ei oo mitään. TPS luonnollisesti nykyjoukkue kunnioitti, kunnioitti hienosti legendaarisen haman pois pelaamalla. Turun auhossa Sun torstaina Mutta tota, itse peli ei kyllä mikään kauhean kunniastus ollut yhtään kellekään. Joo ei ollut kyllä. Siitä tuleekin mieleen, <köhön> että olisi tavallaan ollut mielenkiintoista tietää, mitä, mitä Ansa ajatteli omasta siitä, miten hänen jättämä perintönsä niin on tavallaan aika pitkälle hukattu tässä laihoina vuosina, mutta... Tota... No, uuteen nousuun. <köhön> <köhön> Siitä totta kai, kai TPS toivotaan, että pyst, pyst, siihen pystytään, mutta tutana, niin, kuitenkin niin, torstain, torstain peliin jälleen kerran aivan helvetin huono alkumatsille. Oli siinä oli äh, HPK on ensimmäinen paikka, joihin kulut toisen minuutin, kun tuli ensimmäinen jää. Ja sen jälkeenkin otettiin vielä toinen, tai siis ensimmäisestä selvittiin, toisesta jäähystä tuli jo ensimmäinen takaisku. Ja... Se oli muistaakseni vähän semmonen, että alakso hävisä aloitukseen Iha 100 ja kiekko tuli taakse Hopeko Spang sieltä lämäri ja ja Tuomas Vänttinen veti riparit Näin mä sitä asiaa ja siivais se oli just, en tiedä, se oli se se kannen taas. No kuitenkin ylelläni kerran se voi oikeastaan tiivistä, ensimmäisen ensimmäiseen erään se peli, peli kaatu, hmm. et siinä oli oikeestaan semmonen Pieni toivon kipinä tuli kun Vilsiilöi kahteen yhteen. Kassinen seuraava vaihto. 3-1 kolisi omissa ja sit peli oli peli, oli ja mun mielestä aika pitkälti sitä myötä, niin ohiitte viimeistä. viimeistä neljäs maali sinne vielä. Niin ei siitä ihan siitä, tuota, niin noin vaan nousta. Kupi Ylönen sanoi, että, että hänen mielestäni tota, ei ollut attemaalla ja yksi on sellainen mikä ei pitänyt ottaa kiinni, mutta tuota, niin, sanoi sano aika mielenkiintoisesti käliitä. Et tota, et, et kolmannen maalin jälkeen alkoi kuulemma näkyä, että kehonkieli kehon että muuttui. Et alkoi niinku ympärille vilkuiluja ja muuta, niin et, et se ne virheiden pelko ja, lupio, lupio on ne virheitä pelkoja. upi oli siinä kohtaa ollut sitä mieltä, että et, et, tuolta on kyllä hankala noustasit, kun se heijast, heijastelee koko joukkueen sen se saman tien. Niin kuin niin, niin niin asia lop, lopulta olikin, että ei se, se TPS tp sieltä noussut. Et ei oikeastaan semmoista... niinku oli se aika se kaksi ihmistä erää oli joo, mutta tosiaan, tohaa, että oliko maalit Engrenin tai ei, niin mä itse uin omiin muistiinpanoihin tässä. Niin... No ensimmäinen maali, se ei oikeastaan ollut mun mielestä kenenkään. Et jos joku asia olisi jotain voinut tehdä, oli just Laakso. Se olisi voinut voittaa tässä okei. Sitä olisi tullut. Toinen maali, sehän oli tää, kun Sallinen pääsi aivan niin veipomaan. Ei mm -hmm. ketään ollut. Missä niin oli puolustus? En mä muista siitä, että ketään ei edes oli kentällä, mutta ei siitä voida Engrenin siinä enää syyttää. Kolmas vaali oli tämä missä oli niinku aivan selkeät merkaukset. siellä yks, si oli yksi hyökkäys aluksessa... oli se, kun Lehtonen menetti? Öö... Lehtonen menetti. Mun muassa oli tää kolmas. Siinä oli ei kun... ku, ei oo, se oli toinen. Se oli toinen. Se Lehtonen... Joo, se, oli, se nappas, se lavastui lavastu karkeen. tuli kimppuun ja Seppan oli toisen laidalla siinä, ettei ei kukaan varmistamaan sen Joo. Ja tää kolmas oli se, kun Viitaluoma tuli laidalta sisään. Ja siinä oli muistaakseni kolme TPS-pelaajaa. Yksi ei pitänyt ketään, ja kaksi tavallaan piti yhtäniä. Niin sitä oli se jossain välimaastoissa, vaan lopputulos oli se, että ei ketään pitänyt oikeasti ketään. Ja Timo Seppäinen näyttäisiin kaikkein pahimmalta, mutta pistinkin tänne kauhean iso nikkukirja, että Seppäisen merkkaus. Sitten kun sitä katsoi uudestaan, niin kyllä se koko kenttä. Mm. Kyllä se on tota, okei, se, kohtaa aika tyyliä niin, kivautu, mutta, niin. mutta onhan se koko oman pään peli ihan sekaisin. Tämän, tässä pelissä varsinkin näytti siltä, että tässä pelissä ei onnistunut yhtään mikään. Ei, paitsi niin vaali oli todella hieno oivollus Ristolaiselta, todella hieno ohjuri, lämääri. Mm. Eli se ei tarvinnut laittaa kuin oikeastaan talpaa ja jäähä. Keppi väliasio ja niin, Se oli hienoa siihen kohtaan, sille, että tästä nousta vielä. Mutta sitten kun täällä toinen maalin... Niin, niin, se, se oli se oli. Tämän neljäs maalin mä olen kirjoittanut, että Vittaus, ja Lokke, mitä ajattelitte? Se oli tämmöinen taas, että oli sopivasti just yhtä kaukaa molemmista. Mm. Kumpikaan ei tehnyt, että sä, mä, ei mä, no kyllä jo. Ai se meni maali jo. Ei, mutta sitä kattois tuli semmoinen olot, että... Tietääkö ne pelaat siellä jäällä, mitä niiden pitää tehdä niissä tilanteissa? No mä en ole aina niin varma. Tuommoisia ihmeen empimisiä tulee koko ajan. On okay, kyllä. Ja se on vastuusiirtelysyöttöisiä ja muuta niin niin, niin... niin kuin Esko Seppänen hyviä, että alibi-syöttöjä. Mutta kuitenkin... Vilsiä maalioja ja sitten mä sanoisin, että Mihal Birnerit hyvä sisääntulo tuohon peliin. Oli jo, Et siis hyvin peti molempiin suuntiin, jakso painaa loppuun asti. Ja sai palkinnoksi vielä maalinkin siitä. Joo, se oli. Sitten. Pikkarellisen, ihan mukava jättömaali maali. Lisää laittaa. Mutta kyllä se on, että nyt vierasottelusko kun jo pistettäkään tullut, niin rupeaa kyllä huomaamaan, että itse luottamuksesta ei kyllä voida puhua sitten niinku alkuunkaan. Varsinkin, kun ne on todella huono mm. Itse asiassa se ei sitten volmanessakin eräs, niin pystytään jo haastamaan ja näin pelaamaan sen näköistä, että se olisi tasastelijä. Mm. Mutta puhumattakaan sit, että ollaan edes sillä tasolla, mitä nyt ollaan Jyppi ja IFK vastaalla, niin vieraspeläminen on tällä hetkellä todella suuri. Siis se pitäisi se avausmaali saada yksinkertaisesti seuraavassa vieraspelis, joka, nyt, joka ei tuu tällä viikon muuten, mutta kuitenkin niin se on ehdottomasti. Se vieraspeli niinku valmistautumista täytyy tehdä jotain. On. koska siis noin noi peliä on kolme perättä ihan kamala. Siihen tullaan siihen plus-peliin plus kohtamatta, niin se ei tarina hirveästi eroa näissä jokerit HPK plus peleissä valitettavasti. No sitten oli se s peli silloin. Jos melkein päin niin no sinne sit sitä ei sitä mallia koskaan saatukaan. Mutta mm. siinä oltiin tavallaan, se oli taas erilainen, mutta kyllä DPSn on DPSn järspelit ollut. Niin nyt, nyt tarvitsisi oikeastaan tapahtua jotain niin suhteen ihan mm. hyvää. Tässä nyt on ihan yleisestikin tauko, mm. että saadaan nyt Tos, taas harjoitella. harjoitella. Tästä lainataan kyllä mieleen, että, että mitä järkeä tässä siitä, että pelataan niin mitä äh, 9 päivää viisi peliä vai miten se oli. Ja tuota, no, niin sitten sit, sit, sit tulee melkein viikon tauko. Joo. No, niin ei tämäkään nyt ihan mitään. Mitä, fiksua, että et, et, kuka vittu näitä laskee oikein. Niin minkä, minkä takia oikeastaan on, oliko parona arena esimerkiksi huome, jossa ei ihme muus käytössä, miksi tätä plus TPS-peliä eiliseltä olisi voitu hyvin pelata niin huomenna tiistaina, niin tämä tänään Maanantai nauhoitetaan, niin miksei tiistaina voitaisiin mm. pelata sitä plus-peliä? Koska pluss on aivan sama asia kuin T-päässä, että ensi viikolla on vain yksi peli. Tosin oli se peli jo torstai, kun T-päässä vastit lauantai. Mm. Tosi ehkä, mutta tuo oli hyvä pointti on, että TEPSin kannalta se ei välttämättä ole huono asia, että ne saa nyt reenata rauhassa. Ja nimenomaan jotain pitää tapahtua. Joo, ja nyt kun on ollut näitä uutisia ja näin, ja nyt, mihin tullaan näihin ANHOM-miesten tulemisiin ja hän muihinkin, niin nyt saadaan niillekin aikaa. Mm. Se Olisi hyvä, että nyt tulisi jotain tämmöisiä. Saata suutina vaikka sit, että he tulee tai ei tule, ja sitten saadaan muutenkin nämä asiat vähäkseksi rauhoitettu. Arvitellaan kunnolla ja sit siihen lavantainpeliin, niin mm -hmm. Siellä on assilliset kuitenkin ollut jo muutama peli alla, niin toivottavasti te siis siihen kiinni silloin. Kansi mm -hmm. tuore tuoreja jalalla sit pelaamaan. No mutta NHL-miehistä puheen ollen, niin tuon torstain, torstain HPK-pelin alla sen aamuna Chris Russell saapui, saapui Turkuun, NHL-pakki ja pelas sitten lauantaina Helsingin ifk vastaan. Kun oltiin taas paikan päällä Turkku hallissa niin. Tässä pelissä oli täytyy sanoa, heti heti alkuun lämmitti mieltä, että tata, nyt, nyt Tepsi tuli alkuun just niin kuin piti. Ne tuli tosi hyvin valmistautua ne piti peli seka pitossa ihan kirkkaasti siinä pelissä. Mut sit, sit ja IFK pääsi mukaan. Tepsi peli olisi ehkä kenties ollut vielä paremmin hanskaisen saanut avausmaalin löytyy siihen, mut ei, ei sit kuitenkaan ei sitä mitään tappopaikkoja kummallakaan ollut, ja se ensimmäinen maali tuli vähän puoli vahingossa? Joo, se oli vähän... Tota noin, se oli aika klassinen. Oli. Kieloinen kiekomenetys. Joo, ja sitten sitä edessä se Virtala hyvä taklaus, että oikein huuratti siinä, että virtalaa pisti... Nii, Virtala, niin, virtalaa, ajoi kun se menetti kiekoon. Joo. <laughs> mut mut, mut sitten pakki tai kaverehti pelata kiekoon eteenpäin, ja sitten toisen syötön kautta Granullille, ja Granulli ampui Erhardin jaloista. Ran, rantale meni ja ei, ei ollut niittymään maali missään tapauksessa, vaikka aika kaukaa lähtikin. Ei, mutta se mun mielestä pakki oli siinä maskina oikeastaan. niin oli, oli käytetty hyvin hyödykseen. Joo. Mutta ei siitä TPS mitenkään sitten kuitenkaan masentunut. No ei samalla tavalla kuin vieraspeleissä. Eh. No kyllä se huomaste, se niin kun, kyllä siinä meni hetkien niinku se taas pääsi, pääsi homman juonestiin ja sitten tuli se ylivoima, missä tuli tasotuskin. Tuota, no, niin Chris Russell. Jes Rassalli sai, se oli tosi huono ylivoima siihen saakka. Se oli totta, se oli no. totta, se, te, se oli yksi ylivoimasta aikaisemmin ja mä, si, siinä oli mikä hauska, te, tein semmoinen huomioon, että mitä Birner tuo heti, niin se toi kakkosylivoima heti, heti toiveammaksi. Ja sitten to, Jaristolainen sit niinku tavallaan pudotettu kakkosylivoima, kun Rassalotti tavallaan hänen paikkaansa siitä. Niin, tota, no, niin, siinä on niinku heti, heti se kombinaatio toi paljon paremmin. Et Birner toi siinä niinku, toi suos, niinku, uh, Näissä ei on nyt pelitekijä, mutta kuitenkin että se kiekko liikkuu hyvin siinä sellaista leveyttä siihen niin ar arsenaaliin, mm. mikä on tosi hyvä asia. Mutta sitten tosiaan niitä ykkösylivoimalaitin tosi hapuileva, missä oli siis Russell, Vilsi, sitten oli Virtala, Lokke ja Koskeranta. Se oli tää niin Kolme centerin kenttä. <laughs> no, Virtala pelaa laitaakin, no, mutta niin ne on niin pelaa <laughs> Sitten se oli tosi hapu, hapuileva alku, mutta sitten niin se oli virtalla hyvä kiekonriisto. Siis Virtalan ei sanonut pisteen merkintää tästä maalista, mutta teki todella ison esityön. Ensinnäkin siinä, että se riistisen kiekon, sai syötettyä Lokkeelle, joka sit laittoi Russellin viivaa, ja Virtalalla aivan loistava liikkuva ja. maski. Mä katsoin, aluksi se sisään, mutta ei sitten lopulta, lopulta aluksi merkittiin virtalaa. Joo, mä huomasin sen kanssa. Mutta lopulta sitten korjattiin, että se oli rassallinen. Joo, mutta kyllä mä sen sinne. Houkatsin oh, mun näin, näin saman, että suoraan se meni, koska mä ihmettelinkin sitä, että miksi se ei rassallisesti saanut se. Että koska... ja, siis, mä katsoin sitä niin vähän eri vinkkelistä, sä ajattelit se suoraan takaisin. Mä katsoin sen Venäjän puolelta, niin se näytti, että se, se, se niinku olisi muuttanut suuntaa, mutta se lopulta muutti suuntaa, että Ortion Kainalosta. Jo, se se itse meni aika helposti Ortiolla. Mutta mut, se maski oli kaikki kaikessa siinä. Pirun hyvät näyttäisiin, vaikka ei yhtään mitään. Hmm. Sitten tulisi sitten tuli toinen erä alku, niin tota. jotenkin taas sen jalat jäi koppisi. IF kohti sen peli haltuun sen to, toisen erän alun ja sitten sit, tota, niin ihan paskamaali mun mielestä toinen. Tuli mm. nopeasti käännöstä, hyökkäyksin ja se menetys. Tulee kolme 2 tuli sisään, Pakarina ajautui melkein kulmaan, heittää maalle niittymään taikka omituinen reagointi. Et kiekko tuli ihan sen jalkoisen sen tolpan juureen, mutta peittämiseen se kääntyy yhtäkkiä pyllähtään kiekko poispäin. Ja Tepsin pakista jotenkin olettiin, että niitä ilmeisesti peittää. Mm. Puolusi tosi löysästi. Ja yhtäkkiä kaksi ensimmäistä, ketä tulee maalilla, IFK ja Lutinen, joka nyt näitä näit maaleja tykkää tehdä, niin... survo survoa patjan alta. oli liikan parhait tossa, mm. niin tuli ja neppassa sen, neppas sen ja se kattoo sit. Että et, tota, huono, huono alku erälle, mutta... Et, mutta no, niin kyllä siitä sitten tasoittui pikkuhiljaa, mutta Tepsiltä se toinen erä oli kyllä huono. Että. Mun mielestä ihan kirkkaassa pelissä. Oli, mutta siinä ei kyllä että se. TPS oli toinen rä, just se keskivaihe ja kolmas räkin oli keskivaihe. Itse asiassa semmoisia pitki suvantovaiheja. Mm -hmm. Ei mitään, ei se mitään hätää, mutta ei saada minkään tyyppistä oikein semmoista hyvää paikkaa kyllä. Ei, ei siis noissa kummassakin noissa pelissä pelissä mistä voitto on tullut, niin ei ne ole mitään ehiä ollut millään ilveenäkään. Näin. Ei se ollut tossakaan, tossakaan kertaa. Sitten taas ylivoima toimi. Rassol toi heti, heti kas, niin siis, jos Virnit se niin, niin Rassol jotenkin, niin huomaa, että siitä, että on paljon iloituksillä. Kuhan nyt luokannut pahasti, se hän ei pelannut peli loppuasti taas Espoossa taas lopetti heti ensimmäisen erään. Itse asiassa pelaamisen siellä. Et, ja itse asiassa oli toisesta tämän maalin jälkeen oli aika pitkän pätkän pois ilmeisesti sieltä joku pieni vamma tullut sitä ei Virta kommentoinut sen tarkemmin mikä se vamma on, koska ilmeisesti he saa vammoja kertoa, eikä luupi ylös vuotamassakaan tietoa siinä kun... <laughs> <laughs> Joo, no, näin mä kanssa kuulin radiasta että... Mutta tota, joka tapauksessa Russell, Russell oli siinä pois mutta tehti kuitenkin ant alustaa tepsin, tepsin tasoitusmaali siitä, ja Vilsin maaliputki sai siinä, siinäkin pelissä tai niin, totta kai se on jatkoa siinä niin, niin, Kyllä tuossa Vilsissä niin on selkin se maalintekijän että Sekin meni niinku orti, orti jonkun räpsän kautta se meni sisään, mutta kuitenkin niin tarpeeksi KV-t. Ja Joo, tarpeeksi kohvet on hyvä mm. ja se, niin selkeästi se maalintekijä silmä siinä on. No. Ei voi väittää, etteikö nämä kärkipelaat et kuitenkin niin Lok, lokke seilailee pahasti pelin ulkopuolella vieläkin siihen, ja nytkin se on joutunut laitaan. On jännä nähdä pystyy Saksen centteriruudun otettua Suomessa, mutta selkeästi niinku. Mut kyllä se, se pilsiin vaan Jumalata löytää joka peli sieltä. Mm. Se on syöttänyt varmaan ne kaikki maalit. Se oli juuri se, mihin mä itse kiinnitin huomioon siinä mm. saipauttelussa, että lokke voisi olla ihan siellä laidassakin, koska sen puolustusvelvollisuus tippuu siihen. Mm. Mutta se on sentteriksi hankittu, niin kun mä mä niin Se ei pitäisi Ei, mutta sen täytyy, sen täytyy mm. ottaa se rooli yksi. Muuten se ei ole sen syyrka-arvonen, mitä se maksetaan. Se, se, on, se on otettu tietty rooli, tietty rooli niin ei sen mm. voi jumalata nimenä, että Tapio Laaksoittakin kakkosenttänä siellä. Kaikki kunnia tapsaa, mutta ei se ole kakkosen. Joo, no me voidaan puhuakin siitä, että miten toi se tuli se taas niin Se oli todella monessa mukaan otti jäähyy, hankki jäähyy siinä mm. ja sitten vielä teki tämän maalinkin. Joo. Itäinen Mit... se IFK on kolmas maaling. No, se tuli koskeran istuessa. Se tuli koskeran istuessa. Se oli pahas. Aika... Se... Siin siinä oli itse asiassa niin, ma... kaveri kun maalin teki Eriksson, itse silloin oli aika avapaikka heti se hyvä alus. Se tuhli sit maali edes, sillä pelattiin hyvä, hyvä siitä niinku kulmasta Sitten suta se että se pakki pääsi vähän väliin mutta hetkeen myöhemmin, ja se, se sielt, niin kun se ei saa sitä paine, sieltä Niin että se oli vyöritetty sitten kuitenkin Joo, pelattiin tavallaan hyvään kulmaa. No, no se se se ne, ei, ihan ei haluta ole voinut mitään, niin Se oli ihan tak takatolpa yksi ja se oli tyhjää lyödä et. Joo ja siihen vaiheessa, mitä peli olisi jäljellä? Joku joskus kymmenisen minuuttia ehkä Vartti Vartti jäljellä on tuli alku tulla semmonen, että ei ne vaan jumalauta enää no. sieltä kiri Maalin päässä on mutta jotenkin semmoista tepsäätti hyytyneiltä, tosi väsyneeltä ja semmoista, että ei vaan lähe enää. Ja sit se oli ihan käsittämättä se viimeinen hyökkäys käytännössä. Niittymäki lähtee maalilta. Sit Seppänen, niin Seppänen ei niitä melkein ole laidanko ja biljardina, se voi suora suoraan niin Kuitenkin Vilsi rakensi maali hienosti. Puski sisään oikeasta laidasta heitti. Ja sit Koskiranta, niin en mä tiedä halusko se oikein paikata sen paikallisen sen 3-2 maaliin, mutta no sen se vyöryi sinne se maaliin. Vyöry maaliin vaan ja 36 sekkaan se... ja ne loppuu TPS-tasoihin. Joo, siinä vähes lähti ne kattoluuvut <laughs> Eikä mun mielestä hyvin aina voida ironisesti sanoa turvallisesti yleisesti että kyllä siellä välillä oli mu vuodet, oli aina hiljastä käytännössä. Nyt mm. oli kyllä vaikka EPS on 2-3 päästikin, niin kyllä mun mielestä hyvä tunnelma oli koko ajan, mutta tosi semmoinen että nyt mä oon kautta. Jatkoaikaa niin se oli oikeastaan semmoinen Aika hyvin, niinku, että Teksissä on organisoitunut hyökkäys 4-4 vastaan tosi hyvin meina. Siinä oli semmoinen just, just, niinku just lähtö, sit, niin kuin tiivelähtö lähti. viivelähtö lähtisi oli. Rasse ras, tuli toi maalin takaa, antoi täyteen vauhtiin Anttila. Ja Ilarin Melarti saadaan kiittää kyllä kahdesta se siis Sepeala sitten niin hyvin vihasi, että Anttila vaan, tuli niin kuin Mertalan tykkää niin se tuli heittämällä ohi siis. ja Iso mies tuli ja vihdoinkin laitto taka se oli hyvä virtaheitti pelin pressissä, kun se oli se Ehkä sen takia ei mennyt tällä kertaa ylitteköön, ylittekö, oli vaan vajaa voimalaukauksessa. No, niin, niin. Sen verran oli sopivasti kipuja. Anttilahan oli tota noin, ehdotettu, että olisi jäänyt poiskin koko pelistä. Vaatimalla vaati, että saa pelata. Ja joo, se on, pelaa no, seillenkin. Joka tapauksessa 4-7000 ihmistä turkuhallissa niin kuin tuossa viittasitkin, niin kävi valittavasti just niin kuin että et, et, peräkkäisissä pelissä te tepsi on ollut harvoin hyvää vuosina. Hmm. Tää saattaa olla taas sun mielikuviani, mutta nyt sit, sit ainakin sit taas tuli vastinettakin, että Espossa ja Leger on Ei häviä vieläkään kotonaan toi sinä Sinänsä tätä peliä ei hävitty todellakaan huono joukkoa, mutta huono esitys jälkeen Joo, nimenomaan huono esitys. Se oli samanlainen, samanlainen kuin Hämeellässä. Jumalata syötöt ei löydä kellekään, mikään ei toimi. Ei hyökkäys, ei puolustus. ja Sitten että sieltä tulee putkapari Ramster Trinkineyvä ja ihan palasiksi. Rinkinen teki kaksi ensimmäisestä Valtteri Virkkunen ja 3-0 vartin kohdalla kolmanteen erää ja sitten, sitten oli vielä niinku, että okei se on vasta 3-0 mutta kyllä oli semmonen, että kyllä että tää on vähän toivoa ajattelua, että sieltä puka tulis enää enää takaisin vähän ennen puolen, puolen tunnin kohta 2.7 7 minuuttia pelattu 4-0 sitten, niin kuin sanoi, kyllä se lokke sinä Vilsin kerran pelissä löytää. Sain aina sen pistää. Siinä oli muuten hyvä. Vilsin kyllä espoilusten vihat siinä, kun tuota, no niin, se meni Riksmannin kanssa tappeli, tappeli Riksmannin, meni Kun tota, Riksmannin lähti niinku heittämään keskialueesta, niin löi mailaa siinä. Olisiko sulla ollut paikka? No. Niin no se on, ollut. Maalivaihti, tulkita aina eri tavalla, et... mutta kontaktin mä ymmärrän, mutta me... on mailaa, eikse mailaa me... ja kuitenkin käteen? Niin ja mailaa saa aina saisi pikkasen napauttaa. Kyllä sille. se huitominen tulee, maila löydän kädestä, maila löydän poikki. Mm. Se on ihan, ihan niinku nykypäivä hommia, mutta tota, no, niin... mutta kyllä välillä vähän, toi maalivaihti niin koskemattomuus, sinänsä alko. no naurettavaa, koska jos maali uskaltaa uskaltaa itseä lähteä sinne maalin taakse ottaa näitä rännikiekkoja vastaan ja jopa vähän pelata niin kyllä siinä se on niin kuin pelaaja kuin siinä kuin muukin. Hmm. Et kyllä siihen ainakin pikkasen tuommoista niin perset saa ja ja nostaa maillaan mun mielestä. Sitten on näitä molare, mikä käytetään härskisti hyväksi, kuten niin, Teemu Lassila. No, siinä vaiheessa lähtee painostakin kovalle pois, kun kaatuu niin pirun jos tietää sen, että mä en mun tuota kiokotu saamaan, niin mä ottaa tartteja. No, se ei kyllä tällä hetkellä sellaista niin tavallaan sellaista rotan tyyppistä pelaajaa ei oo kyllä. Tää hirveästi pelais. Et mä patsitsin siinä huomioon kun mä olin, niin estämisestä saatiin jäähyt. No se oli just semmoinen, että Vilsi luistelisi ohitte ja sit Tolvanen lövittää vähän väliä. Joo. Mä oon kirjoittanut, että ajelee päin mailaa. Niin, mutta niin, niin, se oli just niinku sama tavalla kuin Lukon Luko, telkisti, kun Suominen, se veti Suomisen eteen ja Suominen ei voisi enää väistää. Niin, että, no, niin kuulin tuumari, tulkinta tässä kohtaa on, että kyllä pelaajan pitäisi pystyä väistämään, takia siitä tulee jää. Mikä mun mielestä nauretta, kun siinä tämä molaari on niin heti, heti kortti, että sen pelaa ihan ilmaisen ylivoimaisiin siitä. Niin ja se, se on iso mailla, sä voit laittaa se just sillä, että... Eteen tavallaan se näyttää että se olisi riistetty ja ite kaadut vähän toisen polven varaan Niin, niin, niin kyllä se on, se, on. peli, pelii, on, no, on ne tietää niin, niin kauan kun noin menee läpi tavallaan, niin miksei Kyllä se vaatii, vaatii tuomarit aika, aika, aika vitusti pelisilmät, noin kyllä saa katsoa oikein mutta et En mä tiedä mun mielestä kun se maila ei lähtenyt käsistä, se ei mun mielestä Ricksmaniin estäny millään tavalla siinä kun se estäminen se jää hyvin nimike siinä on Mm. Mun mielestä ei ihan oikein, oikein, oikein lähti haastamaan kiekosta, tuli myöhäs siihen kyllä, sen mä mm. Mutta tota, no, niin ei sitä kiekkoa saanutkaan. Niin ja kun taas just nimenomaan kun se tuli vastaan, jos se olis sama samaan asiaan sanotaan Maalivahdin alueesta, siitä ehkä vielä ympäri niin ympärisuuntaan. Mä olisin voinut vielä ymmärtää, että sitä mä jää, että menee tuolla ja Joo, mutta ei se siltikään oikeus ollut mun mielestä. Mun käsittääkseni se meni kyllä ihan oikein, että sitten jää ei tullut. Kyllä Ni, munkin mielestä, vittu. Nimenomaan sitä mä nyt sanoinkin, että, että koska hän oli kaukaa maalista, niin silloin saa pelata kovempaa. Ja sitten no, mun mielestä ennen kaikkea se pointti on, kun se ei kuitenkin käsiin, niin ei se, mit, se mitään estänyt se toimintaa siinä. Mutta siinä nyt sen enempää, että ilsiin sai maali, maaliketjulla jatkoa, mutta ei kyllä siinä vaiheessa... No, no niin se sit... oli pelkkää kosmetiikkaa kyseellä. Aivan, aivan kuin hämällinnä, sieltä tuli sitten kymmenen minuutin loppuun, niin sitten tuli Viroauto, niin tämä ilan toisen maalinsa viisiksi. Sam, vähän Vähän samantyyppinen kuin hämällinnässä. Tuota, niin Siitä tuli, tuli, tuli niinku pakkien tarkkaan tarkkaa rannavetoja. Takakulma helisee, mutta tota, sitten oli tämmönen, mun täytyy vähän se tunnu, että meillä pikku kämmin. Mä näin vasta jälkikohteessa, mä näin, näin tätä maalin, koska tota no niin. Ai mikä seistoi toi? <laughs> No, rakastettu ystäväni kompastui johtoihin ja mulla lähti modemi seinästä. Kesti vähän aikaa, kun latautui, että tulisi tätä Se tuli plussi 5 x maali hidastuksen kohdalla, lähti irti seinästä, niin meni se minuutti ennen mutta tuli takaisin. No, No, Kuitenkin Pirnerin toinen maali kolmen pelin, niin se kertoo hyvää, hyvä, että Pirneri saanut päätä auki noin hyvin jo. Joo. mukaan palvelee jatkossa. Kyllä. Mutta tota noin. Ehkä nämä pelit on, pelit on täällä katsottu, mutta sitten mun mielestä ehkä tämän viikon se niinku, laumantaina se vähän lientyi, mutta että kyllä se niinku isoin asia, mikä mulla on niin mikä Pekka Viran pelitapa oikeasti on? Ei se mitään, mun mielestä mitään kiekko kyllä enää on. Ne painaa aika suoraan, koko ajan vaan pystyy. Ainoa mikä siitä on, niin siinä on oman päin kiekottelu. Mikä sitten jos mennään, niin jos pelataan tuommoista nykytermiä tuonne pystysunnan jääkiekkoon. mennään nimenomaan, niin kun sitten lähetään aina nopeella, Lähetään aina nopeilla ja pelataan pystyyn. Suikkainenhan pelotti tätä nopeita hyökkäyksiä, helvetii, että silti ne avattuu keskelle ja sitten tuli rintamana. Mutta monta kontrolloitu hyökkäystä on aika aikaiseksi niiden jääkiekkoon. KPK-pelissä yhden. Mun mielestä sunnuntai ei se on ainuttakaan. Kyllä TPSn tämän tilanne on se, että mennään tavallaan silloin pärätään, kun mennään tunteet järjen edellä, myös mm -hmm. mm -hmm. ifk oli siitä hyvä, silloin kun TPSä toi peli ei oikein toimi, niin se näyttääkin siltä, että ei siinä oikein minkään tyyppistä tämmöistä suurempaa ideaa, kun kaikki vähän niin kuin ajattelee, että mitä tekee. Mm -hmm. Ja sitten tavallaan kaikki tapahtuu vähän sille niin pienellä viivellä ja silleen haetaan semmoista... Niin harkittuu syöttöä tai sellaista ja se on sen, nä sen näköistä kankeaa menemistä. Se ennen kaikkea se, kun se ei ole organisoitu, ei ole organisoitu, ei kummassakaan päässä. Ei ja sit kun sä mietit, että et mun pitäisi pelata niin kuin mulla olisi opetettu tai miksi mm. mä näin, jos sä mietit sitä, niin se ei tule selkäytimestä. Silloin, silloin sä pelaat just sille miettimällä järjen kautta vaikka tällä hetkellä TVNSS pitäisi ehkä Tavallaan saa vaan aina se samanlainen hengi kuin tuo JFK-ottelukin päälle. Niin pelaa tällä hetkellä paremmin. Nyt kun tulee taukoaika, ja nyt olisi ehkä parempi viran, on taas vähän niin muistuttaa, että mistä on kyse. Ja olisi hyvä nähdä lauantain pelissä, että tuleeko silloin sitten näitä kontrolloitu hyökkäyksiä, vaikkei peliä voida Niitä tulisi hyvissä peleissä. Ei oo, ei oo. IFK-pelissäkin oli semmoista kuskaamista puskemista peli kuitenkin. Mutta ehkä IFK oli sopivasti, se neljävoito voittoputka se oli kuitenkin sopivasti taantunut se taso peli. Joo, silloin oli tavallaan vähän tullut vaatta täytyä siihen kohtaan. Tepsi pääsi iskemään, ja sitten taas tavallaan tämä, että Bergenheimi tuli sisään, Ous tuli sisään, niin ainakin se Ous Salimani tuntui sekoittava, että sä löytit itse se sanottuna. se oli ihan paskas Mä näin yhden ainoan kerran siellä jäällä, se laitin puolenvaihto puolenvaihdo lapaan, koska kaverike se koitti syöttää. Ei, ei, tota oli luista luhio. jo. <laughs> niin, niin, ainoa kertaa kun mä näin koko jätkä, se oli kyllä loppu ja se oli penkillä. Mutta tota, ehkä se sekoitti sitä IFKta, IFKta, se sopivasti siihen, että Pepsi pääsi iskemään. Mutta tota, ei se silti... Siis, se on, siis, mä en ymmärrä sitä hyökkäyksi niin pelisuunnitelon, mikä siinä on. Et, jos ajatellaan sitä niin niin postista, että jokokonsol oli jälkeen, koska just, että, että, että, niin tätä lyhyt syöttepeliä, mitä siinä pitäisi viljellä, niin sehän meinaa sitä. Eikö mä katsoin bluesia esimerkiksi eilen? niin sieltä tulee pakit tulee tukemaan sen. On siinä lähellä, voit pudota taakse, käyttää pakilla, heittää eteenpäin, mutta kuitenkin se etenee se homma. Ne tulee tiivim pakettina ja sitten levittää sopivasti, että ne viisiko etäisyydet ei kasva. Tepsille sille pakettia perälle, hyökkäytä ottaa kiakon matkaa, joku puskaa ylös ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tai pyydään pääryn kautta. Mikä ei pitäisi kuulua siihen pelaamiseen ollenkaan. Toki sinne päästään kulmapeleihin sitten ja sieltä saadaan käännetty, Mutta ei ne hyökkäyksy kuin mitenkään ja sen täsmällisesti yli punaisen sitten punaisella ja hyökkäys sinisellä pysähtyy varmaan 80-luvun hyökkäyksellä aina. Mm. Ja sitten sit, niin on puhumattakaan, niistä, mikä kustaa jo avauksessa, kun se, munita ja munita ja munita ja tai sitten heitetään niinku semmoinen roiskasu se seisomiehelle se, se, ja sitten sit tulee to, sit joku oh, joo, mulla tuli tosti ihan semmonen kans kuva mieleen, että miten monta kertaa päässä menee sitten tämmöisen tuskalutin jälkeen, menee sit sinne. Vastustella on, niin se on aika usein, että Anttila vie sinne väkisin voimallaan. Mm. Ja se on yksi niistä taktiikoista melkein ollutkin, että jää sen yks pelaaja sinne ja tavallaan sit saa sen paineen sinne. Mm. Et, mut, mut kun se, se sitä mä tässä mietin, kun se ei ole sitä jälkeen mitä Pekka Virta on valmentannut. Mm. Siis, et... Ja okei, mä ymmärrän sen, että yritän kehittää sitä omaa pelitapaa. Mutta esimerkiksi mä näin, mä näin Tepsin Precisionlla yhden mielenkiintoisen variaatio, mitä Tepsiä käyttää käyttänyt mun niinku mielestä Oli tämmönen. Et sit, tota, no, niin kaikki muut sentterit hakee täsmällisesti miten se maa sentterit hakee. Hakee alhaat, tarjoaa lavasi heti että pak pakki tulee maali takaa, antaa avauksen suoraan, sitten lähdetään porukku. Antaa niinku, keskustan kautta ja kes keskus, keskus levittää laitaa ja sit niinku edetäsit kuitenkin rintamalla, saattaa sa saada pari kertaa sitten mennään sit, niinku, kuljettamaan ja kuljettamalla, päätyy. Yeah. Mut sitten tuli tämmönen, mikä, mikä avasi helvetin hyvin esimerkiksi see, Euroopan tosupelissä. Niin Lokke tuli siihen apat punaviivalla. Sille tuli kova syöttö. Lokke palautti sen välittömästi taaksepäin. Ja sitten tuli yeah, pakki toista eteenpäin. Sitten siis saatiin Semmo, se rintamaan. Joo. Semmois variaatio mä näin. Eli niinku tämmöstä ylhä... hävinnyt täysin. että En mä tiedä, onks niinku... Säveltään, ne pelaat omiaan? Vai... Mut wow, jos ne säveltää omiaan, ei siltikään ole yeah. mitenkään helvetin hyvä asia. Koska sit tarkoittaa sitä, että ei ole kouttsilla homma. Siis mä mä, mä sanoin, että mä, mä kuulun niihin, jotka oikeasti uskovat, että, että Pekka Virtaus tuli varsinkin, niin uskon, että se, niin tällä, tällä luona Teksille identiteetti, joka sieltä on vähän puuttunut tuossa noin puikkasen jälkeen, ja sitten se helvetin hirveä kausiin tuli, mä en tiedä oikein mitä siellä tapahtui, sitten tuli Forneem ja siihen, joka sekin oli taas niin... Se on semmoista, mitä se saipa-pela saipapelaa nyt, tai saipa on ehkä vähän passiivisemmin keskiolueen, mutta kuitenkin niin yksi semmoiset kytätään, kytätäis, tiskitään vastaan, niin kuin niin puolustuksen kautta ajatellaan.. kuin ollaan. Mutta no, tässä pitäisi kuitenkin tällä, tuolla materiaalilla pitäisi kuitenkin pystyä se hyökkäispelin kautta ajattelemaan se on Ja se hyökkäyspeli on mun mielestä siis on, on kans ihan helvetin ongelma. Jos on puolustus pitäiskin ihan hyvin. Mut kun taas, kun siellä siellä juosta ja sänteellään, mutta hyökkäyksen lähtö on jo semmonen, että mä en ymmärrä, mitä siinä tapahtuu. Mä en ymmärrä, miksi, miksi pakit ei, ei tue, Miks ne ei, mik, miksi ne pitää se liian leveillä, että ne vetää niinku tiikaa ja kaistoja siellä. Sitten sit pusketaan väki sitä, vastataan muurin Se voi olla osa syy just myös se, että kun toi se ei toimi tällä hetkellä, niin dps peli on aika pitkään sellaista, että ketut pelaa toisessa päädys käytännön koko vaihtoehto. Mm. Siinä siihen oman päin painim menee energiaa, niin. perkelee, menee energia Sitten Sinne tulee taas uudet äijät, jotka todennäköisesti voi joutua karpaamaan. Ja... No, sanotaan, että niitä hyökkäyksiä tämmöisiä että olisi kaikki äijät niin kuin tavallaan energioissa ja näin, no. niin kyllä tulee jo. Mutta kyllä tällä hetkellä TPS-perissä on, on ihan siis mentaalipuolen ongelmia. Kyllä. Ja selkeä rakenteellinen ongelma. Niin, et, mut kyllä mä uskon, että et tavallaan et jos puolustuspääongelmistakin päästäisiin pois, et ei tarvitsisi viettää sitä aikaa niin pirusti se omassa niin kyllä se hyökkäyksenkin lähtöinen ja tällainen, niin kyllä kyl mä uskon, että ne tulee parantumaan. Joo, mutta si mut siinä on nyt niinku, niinku valmennusioidulla val val on siinä töitä. Että siinä, siinä on niinku todella kuva työma. Miten saa se puolustuspaletin pitämään organisoidumassa? Koska nyt se säntäily tapahtuu ihan vitusti liikaa. Hmm. käy tämmöis, siis mä musta, ei, ei ole montaa peliä, missä ei olisi tullut maaliin, missä kaveri olisi edes maaliin yksin. En mä nyt tietenkään haluaisi sitä sanoa ääneen, mutta se pikkuhiljaa tulee mieleen, että et, et, mitä luulet, kootsaako irta kauden loppuun asti? Niin, joku muistaakseni toimittavasti että T-päässä vaihtaa ensimmäisenä valmentajaa, mutta... No, kalpa ehti ensin. <hulee> <hulee> no, ei tule sitä kunniaa sen näin. Mua se osta kauden Mut tota, tietysti, mut tota noin, niin en mä nyt usko, että sitä saa vaiheessa kannattaa mennä hirrastessa ihan täältä. Katsotaan nyt ainakin tää viitikko, kun tässä nyt on aikaa harjoitella. Ja... No tää ja seuraava, koska tässä on vain yksi peli tällä viikolla. Niin, no joo. Mut kyllä mä uskon, että kyllä toi SF-pelikin mm. kertoo aika paljon. Jos esimerkiksi nämä en ole mehti, kun ja koivuu sitten tekee sen päätöksessä. Niin. Koska sit luultavasti siinä on se joukkue sitten tx 8 Tai siis ennen päivä varmaan tuu. Ei, se, ei sit ihan keväältä joskus tällä, mutta tälle, täällä pelataan pitkään. Mut joka, joka tapauksessa on, mutta kyllä se herättää, herättää kuitenkin kysymyksiä silti niin jo siis valmentaja-asemaakin valmentaa kohtaan. Totta kai, siis tämmöinen alku. Niin. En mäkään sitä mieltä, että pitää, panik, mitä nappula pitää painaa. Mutta on se selvä, että jos playoffi vaan alkaa karkaamaan siis, tällaisella niin täytyy... Niin kuin, siis, jotain täytyy tapahtui tapahtua yksinkertaisesti. Mm. Ja tässä on kyllä ollut tämmöistä näin hyörinää ja pyörinää tosi seuraa ympärille. Mä tiedän onko se heijastunut joukkueen tekemiseen, mä sitä, koska kutipelit sitten taas kulkee, no, no, Jyppi, IFK, voitot tullut siitä, HPK-peli ei ollut läpäisevä paska, sekin oli ihan voitettavissa, Saivopeli oli ihan voitettavissa, niin että ne niitä niinku, vierasteita hvitti ihan pystyy S-pelin lukua mm. Ei sekään hyvä ollut, mutta tota, siis noin no kolme viimeistä, ne on niinku, tullut ihan rehellisesti turpaa joka pelissä eikä seräs vielä. Niin tota, en tiedä, mutet. Sitten on niinku tällä yksilötasolla. Mä halusin nähdä että nyt virta virtaan niinku ottais just lokke. On hyvä hyvä semmonen niinku oikein nyt projekti sille tämän viikon aikana. Et vittu vaikka kädestä pitää opettaa miten lähet miten hän haluaa että hän, hän hyökkääs miten miten lokke, niin joka pelitilan rooli käydään läpi. Tauta selkäytimme. Sen tason pelaaja kyllä loppii sen. Mut sen niinku sitten on se pointti, että riittääkö, riittääkö liike kuitenkaasti en tiedä. Sitten Koskiranta sai auki, mä uskon, että sieltä tulee paljon parempaa jatkossa. Toivotaan ainakin näin Anttila, ei kuske enää päätä, päätä seinään joka tilanteessa. Mä syöttää pari kertaa eilen, että <laughs> <laughs> on taikas. Siltä on kyllä lähtenyt joka saatanan tilanteessa. Oh, kyllä se, kun mailla rupeaa taipumaan mä se Tietää, aika pitkä, tietää, että totana, milloin lantilla laukaa, mutta onneksi laukaus on hyvä. Se vaan, että miksi sen ei usein maali. usein maaliin. Puhumattakaan nimenomaan Chris Russell. Chris on nimenomaan just siinä tulossa, että Russell ja kun tuli tänne näin, niin osoittautuisi jo nyt, että siitä on hyötyä tuleva Kyllä pois. se toisen ne on tietysti rauhallisuus heti. Sen kyllä huomaa, totana, että se IFK-peli osoitti mun mielestä sitä, että tepsiltä puuttuu sitä, sitä varsinkin polsussa päästä, vääntävoimaa vieläkin. Mm. Et siinä siinä tepsi ei iskiinkin vastaan kakkoisessa, ja onneksi on ollut hyödynnetty sitä täysillä. Tota, siinä on ollut paikat lyödä paineet enemmänkin, ja niinku, hyökkäyspää riistoista iskeä maaliin. Siihen ei onneksi päässy tepsin kannalta, mutta... Tota... Niin, että TPS on hyökkäyksessä enemmän tämmöistä vääntä niinku, niin, ja tällaista joo. Niinku, voimaa. Puolustuspäästä ei nyt oikeastaan... No mä ajatella, no, Ristolainen on ehdottomasti, ja Pikkarainenkin joo, mutta en mä en pikkarastakaan tänä vuonna. Niin, ei se ole mikään kauhean ilkeä pelaaja ollut mun mielestä missään. Mikko Koivu ja Lauri Korpikoski, hei he, halu, halutaan tänne, ne halutaan maaseen nopeesti tänne. Koet tulee heti kun ne tekee päätöksen aloittaa kauden ja Vuori oli toiveikas, että jo tällä viikolla. Mutta, miten se rakentaisit ketjut siinä kohta. kun ajatellaan, että Vahalahti saattaa hyvinkin tulla jo ensi viikon sisään. Niin, jos lähtee siitä, että ketään nyt oikeastaan enää putoaisi, kun koopan, jos tysyy, sentteri ja laituri tulee. Se kaksi hyökkää ja menettää se niin. on selvä asia. ja sitten tulee vielä, niin, Vahalahti nyt tulee joka tapauksessa eli kenttä verran pitäisi bärr pelaaja laittaa siihen niin no kyys mä lähtisin sieltä että sieltä tähti Miikka Tuominen mm. ja sellaiseksi Tuominen ja Huhtala Huhtala varmaan et kulmalla olisi varmaan ainut näistä, ketä sais sen paikkaa pitää mm. ja siis hat, Hattuna oli todella vaisu kans Mä en siltä vaan kuin siltä paitsi oi ne selkällä käkerki esinne että ei se pysty syöttämään itseään paitsi <laughs> Se hattuinenkin, se on pelannut tällä kaudella ihan ykkösketjun kohdalla. Niin, mutta ei semmoisia haastoja, eikä semmoisia näkynyt, mitä olisi siltä toivonut. Mutta tota, sitten on mielenkiintoinen pointti se, että, että kannattaako lokkeja jättää laitaa, jos Koivu tulee? Saako se hyökkäys vaan paremmin vai pitäisikö Koskenantaa uhrata kolmosketju ja Laakson elossa? Mä itse haamatteli sellaista, että sitten Pahalatti, Koivu Korpi koski siihen ykköskenttää. Sitten suomalaiset yhteen ja sitten muu kent, Sitten sit kenties pitäisi niitä tota, tota, Vilsi olisi kakkonen tota, niin Pirner Laakso Anttila, kolmonen. niin se olisi aika, aika hyvin roolitettu joukkue sikäli. Aina mikä se Lokke Sentteri ruutu mua mietityttää. Mutta mun mielestä edelleen oletusarvo on se, että tota, et NHL jatkuu. Sanotaan jo mitä sanotaan tällä hetkellä, vaikka niinku puhutaan, että runkosarja pelejä kohta, alkaa perumaan. Mutta mä uskon, että NHL jatkuu tällä kaudella. Niillä ei ole varaa siinä yksinkertaisesti mun mielestä, että se kausi edes pelaamatta, niin mä uskon, että nää lähtee. Ja siinä kohtaa Lokkeen täytyy olla viimeistään valmistaa sentteriruutua takaisin. Mutta tota, joka tapauksessa se selkeä boosti. Siitä tuli selkeä suunnanäätte ja Mikko Koivu, Vahalahti tulisi takaisin. Korpikoski saisi sais varmaan kanssa. Se löydä siihen niinku heti hyvään ruutuun. Sitten on niinku hyvää taustatukea. Vilsi jo iskinyt ja Lokke saanut tehoa. Ja nyt Koskiranta siis saisi varmaan hinautuu niiden mukana siinä kanssa. Joo. Niin kenen kanssa pistet? Korpikosken pelaama. Koi vähän ihana. niin mä lätet että korttokostoa sihan yli vuoden haastapi hyösit sen Laakson kentällä senkin. Ekso se ja Anttila sulla oli luut sinkkentällä sen että sen sieltä laiturna pois. Eli Birner Laakson korpikoskyvä. Mm. No, niin. mm. ni, on niin. Mut niin niin tä niin onko teki sellosia ajeliin startti ottaa se kärki irti. Lähdäsit no oli on lyhytaikaisia. Niin ehkä siinä kohtaa, varsinkin Tepsin nykytilanteessa, niin tavattaisiin ne munat samaan kori siinä vaiheessa. Niin ottaa <laughs> otta niin, otta niin kaksi, kaksi hyvää kaksi hyvä kentällä. Sitten pystyy kuitenkin pelaamaan puolustuspeliin paremmin, kuin, paremmin varmasti kuin Lokkenvitti toistaiseksi. Mm. Niin ne pelaa hyvää kahden peliä ja antaa hyvää taustatukea. Ja sitä ylivuonna variaatio on niistäkin sinne, että sä niin kuin Pirneri Pirnerin antilaimen hukkaa, että sä olit yv VS taas mukaan. Pitää yhtä pitää niin viivapakki, siinä on Russell on kristolainen viivapakkeena. Hyveissä. Sitten pistää Tyli Vahalahden vilsiä vetäjän paikoilla sinne. Ja niin tota, siinä on hyvin niin on right on left. Siinä on niin viivat. Siinä on Anttila, Anttila ronnamaan maskiin, minne se varmaan kuuluisikin eniten. ja tota, niin Koskirantaa on saman samantyyppisen rooliin. Sitten sulla on vielä kuitenkin Koivu, on, on birneriä, koivuu, ja Lokkeen sieltä pyörittää peliä. Niin siinä on aika hyvä yliomalaiset mm. mun mielestä. No, toivotaan, että tällä viikolla tulisi ihan oikeasti se, se päätös, että kaikke... kompaa, kaikke... kompaa, kaikke... kompaa suuntaan. Kaikke... säkkiä tekiä tekiä. vaan. No vaikkei tässä nyt ihan puhuta mistään semmoista katastrofista, mutta saa nähdä, miten Virtaton käsittelee. Tavallaan, tällä hetkellä se voit vaan painottaa tavallaan semmosta, niinku, mistä joukkueelle ei tavallaan synny liikaa painet. koska se ei välttämättä johdu siitäkään, että ei ne osais tai ne ei tiedosta sitä. Mut se vaan, että et miten luoda semmoinen niinku, hyvä fiilis että tuossa niiden tuli vähän ilonäköisempiä kuin No, IFK Plus, peli oli jo niin suuri, ja silloin ja Jyppi ja peli oli Saipalmissa. Hmm. Niin siinä oli jo hyvin erilaiset, on ne kaksi peräkkäistä. Niin, vähän semmoista, niin kuin... yppi pilkä ole, mutta jokerit. Niin, no se, vielä pahempi. Niin, mitä paikkaa sanoi. Mutta siis, mut siis että et jos sä nyt menet sanomaan suoraan, että joskus asiat voi ottaa niin kuin tälleen nyrkkiin, Mut, ja, ja tuntuu siltä, että ne on ollut tarpeeksi hyvin hallus. Mut silloin on virhe laittaa sen kun käsinyrkki kunnolla ja puristaa sitä. Ois kiva, kiva no, fiilis. Mutta tässä mut täs kohtaa se coachi mitataan, sulla mm. on tämmönen viikko siinä, niistä sitä mä nyt se täytyy saada, saada ne peliistongelmaa, täytyy analysoida ja ne täytyy saada sieltä pois. Mm. Ne täytyy saada pois sit ta tavalla tai toisella. Mm. Mulla on ihan sama, millä tavalla se Pekka Virtaisen tekee. Ja, kun, niin, sen, sen, sen, mut valmentaja se niin joukkueessa pada Se ei se tällä hetkellä ole saanut. Mutta toi, toi TPSS on sitten seuraavana luvasi ja katsotaan, saattaisiko mm. siitä sitten sit revanssiin ja sitten vaikka hävittäisikin, niin hävittäisikin sitten hyvällä pelille missä on niitä organisoitu hyökkäyksiä. Ja hävi siis... hävitään sitten vaikka ei että sieltä tulee sitten Joel-armiat ja, joe joel ja... ja. ja tota, no, niin muut. Totta kai, totta kai pitää ajatella, ajatella tulos edellä, kun mä haluan nähdä, nähdä sen, että se, nimenomaan niitä se, semmoisia elementtejä pitää alkaa löytymään. Pitää esimerkiksi mitä oli IFK vastaan ja vielä paremmin tehtynä, koska mun mielestä, ifk pelistä täytyy sanoa että et Totepsin peli pitää näyttää silloin kun se ei kulje. No, eli peli no, niinku että toi, toi pitää olla se rutiinitaso, jos aikoo olla siellä kuudesakissa. Niin, mm. Minä minä tottakaa tota 10 sakki on minä mestareikalti niinku mä seiskaan sulle viidentenä, mutta tota Toteksi SSD vii tottakaa käsittelyä. Mä lähen siitä tota että toi viikon tauko. Nyt mä näkstäs nyt joku matsi -veikkaus. ihan tulok Tuloksellisesti vai yksi? Mä oon se, että tämä on tuloksellista. Jos se on yksi peli, lii, niin, niin, niin tässä täs, täs on liian hyvät mahdollisuudet mennä täysin oikeaan. Mm. <laughs> mä sanon, mä sanon. No heille, viime viikolla, tuli 2 tuli kertaa 5-2 omiin, nyt menee 5-2 teksille varsinaiselle. No. Mä ajattelen, että siellä maalisi. Pelaasit, kumpi takas olet tepsilläkin? Engren Pela. pelaa, mä Sä pelaa Atte sen hyvin. Joo, no, niin on joo, kysihen siihen Ja täytyy toivoa, että peli kuntoon taas. Se pelasi vissiin vain yhden kasvaihtoon Joo. Mä veikkaan musta kahtaa kahtaa. Ja tepsi vielä taas jatkuja. Nyt, nyt pelataan taas tuosta kinkkiä urasta. 2-2 ja jatkuvaa. Selvä. Näillä mennään. Ja tepsi, eli tepsi vielä jatkoilua ja Got caught out again. 3 2 IA. Palata asia ensi maita. Moi moi. Hey hey. Tana moi moi. Hey hey. Tana moi moi. Hey hey. Tana moi moi.